As the 21st century began, human evolution was at a turning point. Natural selection, the process by which the strongest, the smartest, the fastest reproduced in greater numbers than the rest, a process which had once favored the noblest traits of man, now began to favor different traits. Most science fiction of the day predicted a future that was more civilized and more intelligent. But as time went on, things seemed to be heading in the opposite direction, a dumbing down. How did this happen? Evolution does not necessarily reward intelligence. With no natural predators to thin the herd, it began to simply reward those who reproduced the most and left the intelligent to become an endangered species. You don't know, really understand sometimes what a terrible burden it is to know some of the things that I know.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 De har planerat och nu leder oss till en en värld kommunist kvinnande. Idag så har vi torsdagen den 4 juli 2019 och samlade Patrik och jag. Och idag ska det främst handla om medicin och det är Patrik som ska få köra mycket solo men... Vi tänkte innan dess ta upp några små punkter och en av dem är att vi faktiskt på dagen idag när vi spelar in det här firar tvåårsjubileum. Vad säger de om det Patrik? Ja men det är väl helt fantastiskt. Vilken grej. Nu är det års jubileum och alltså för två år sedan på Independence Day som det är idag. Den, det är Förenta Staternas nationaldag mm. så spelade vi in det första avsnittet och då satt vi lite sådär smånervösa och, och lite ja man var ju ganska skärrar på den tiden alltså, för man hade väl börjat fatta de här grejerna och det, var, och, och, och det här med att, att hålla låda en, en, en, en podd var man ju inte så van vid heller så jag tror vi låter ju lite sådär Ja lite så där <laughs> i de där första avsnitten men, men jag, jag gillar dem ändå för att eh, det var ju liksom då vi Ja vi måste ju börja snacka om det här liksom alltså, det här måste ju det här måste andra förhöra mm. Och eh, det har vi ju eh, verkligen eh, gjort alltså vi har ju hållit på med det här nu i två år mm. och, och det är fantastiskt eh, bra jobbat av oss tycker jag vi ska ja. vara stolt över det. Ja, om man har sett sakta men säkert så har ju lyssnarskaran äh, ökat. Och, ja, man kan se lite... Äh, jag var inne sist och tittade på äh, Erik och Matti. De har ju en sån här äh, show över sidan av SwebTV eller på deras Youtube-kanal. Och i det senaste nu så tog de faktiskt upp äh, 9-11 och äh, liksom, att det kan vara konstigt att... Äh, Ja, det är något konstigt med den officiella versionen och uh, han, mm. Erik, hade sett en dokumentär på BBC som handlade om uh, brandmän och som hade gått in i byggnaden då och så hade byggnaden fallit ner över dem och sen uh, efteråt så uh, var det inget material kvar ovanför dem och de liksom lyckades överleva och berätta om det här då uh, och de tyckte mm. det var lite skumt det här och <laughs> det kan man väl lugnt säga att det, att det är. <laughs> Mm. Så att de är ju där och nosar nu i alla fall så att det, är, det är ju riktigt skönt. Mm. Men jag får berätta en liten anekdot om det nu för innan vi spelar in här då, så jag loggade jag in på, jag har ju skapat ett nytt konto för Radio Cubono så gick jag in på det här kontot och så kommenterade jag en kommentar där. Att, ja, det här har vi berättat länge när 11 var en föreinspelad film Gå gärna in och kolla på de här Youtube-klippen Som visar att ja, New York Bron i bakgrunden flyttar sig i sidled Och detta kan, kan Inte ha skett i verkligheten Utan det enda sättet är det, det kan ha skett på att det är en föreinspelad film Och sen så när jag ska gå in och kolla På ja. min på vår Youtube-kanal Jag brukar söka på den I sökfältet så kommer, så kommer den fram då så, så hittar jag den inte <laughs> Så att, jag vet inte ja. om de gjorde det direkt där och då när jag kommenterar eller om det har skett de senaste timmarna sånt. För den, den radiokanalen eller Youtube-kanalen är ju inte särskilt gammal. Och ja. söker man nu, du testade också innan nu, så man hittar man ju föreningen Kibono när man söker på Radio Kubono. Så att äh, ja. de, de har ju liksom redan äh, tagit bort den från Youtube. Så att vi måste ju äh, hitta någon mer kanal. Men äh, ja. ja, så att... Äh, Nej, det, det, det är ju väldigt intressant alltså att, att äh, det är så att... För det var precis som du sa, jag skriver in Radio Cubono ordagrant i sökfältet och jag hittar inte Radio Kibono. Nej. Uh, men uh, alltså man, man, man, man hittar liksom andra shower som har tagit upp avsnitt vi har gjort och så Men nu har vi liksom lagt upp en egen Youtube-kanal här uh, och laddat upp avsnitten. Men den kan man alltså inte hitta i, i sökfältet på Youtube. Nej. Uh, mycket intressant. Ja, och sen tänker jag också på det här med, med de här. Uh, vad sa att de hette Webb, webb TV eller webb TV nej uh, men Jag tycker det är intressant det här att. att med 9-11 att det var ju så här för <skratt> ja typ tio år sedan eller någonting i alla fall att då, då snurrade jag omkring en hel del konspirationsteorier kring 9-11. Det var ju den här Loose Change. Den, den körde de ju till och med på TV4. ju de inte det? Mm, jo, det tog vi upp i något av de tidigare avsnitten. Här, så. Ja, mm. Och, så, och hur ska man tolka då? då? Alltså, men jag menar det som vi har pratat om mycket här på, på Radio Kubone då, det är ju det att de här konspirationsteorierna kring 9-11 alltså, de är ju tillverkade för att förvirra eh, någon som gräver i det här. Va? Och, och, och, och syftet med dem som vi har sagt så många gånger då det är ju det att vi ska in ifrågasätta media i stort va att hela media kan vara hela globala media kan vara kontrollerat och att de sänder föreinspelade filmer va mm. och det är ju det som är syftet med de här konspirationsteorierna för att alla utgår ifrån att det som sändes på tv var faktiska bilder men sen så gick det inte till så som eh, media oskyldigt trodde att det gjorde va Mm. Utan det var, var eh, lurendrejeri i bakgrunden och det var radiostyrda plan och såna grejer. Och just den här eh, teorin som ju är helt självklar och logisk och fysisk. Det vill säga att det kan inte ha varit några plan. Eftersom ett plan kan inte bete sig på det sätt som vi ser på bilderna. Det vill säga att ett plan i aluminium skär igenom. Tjocka stålpelare som utgör den bärande konstruktionen på de här byggnaderna va? Mm. Det går inte. Men att ifrågasätta det. Det har ju varit fullständigt tabu. För att det leder ju fram till den logiska konsekvensen att då måste det vi har sett på tv varit en förinspelad film. Och där ska vi ju inte hamna va. Mm. Och det har väl gjort liksom att de har ju fått eh, så att säga eh, ja, dra tillbaka och tabubelägga överhuvudtaget allt pratande om 9-11 som en eh, konspirationsprat kring 9-11 då. Va? För att det, det, det för ju så att säga fram de här tankarna hos människor nu. För att det blir ju ganska uppenbart när man sitter och tittar på till exempel den här Sarkani-klippet då. Som är det här när, när ett svart plan bara smälter in i eh, byggnaden. Mm. Eh, då fattar man ju det att det här kan ju inte vara verkligt. Mm. Och det vill de ju inte, absolut inte. Så att det har ju liksom slått bak ut lite med de här eh, konspirationsdisinformationen eh, eh, kring 9-11. Nu ska man inte prata om det överhuvudtaget. Och det är ju lite märkligt som sagt. För, för tio år sedan så körde de ju konspirationsidéer på vanlig tv då mm. helt enkelt va men nu, alltså. nu, nu så får man inte överhuvudtaget ifrågasätta den här eleven ja det är intressant mm. hur, det, hur det ändrar sig och det är, mycket svåra, <laughs> det är mycket svårare nu också för jag kommer ihåg när jag började för några år sedan så kunde man ju det hände en sån här stor terrorhändelse och så liksom, ja, ja det är väl som vanligt. Och så väntar man några dagar och så skriver man in den här händelsens eh, namn. Och så hooks efteråt så kommer det, kom det upp jättemånga bra olika videor där de analyserar. Och då kunde man gotta se det och liksom konstatera att ja, det här var ju liksom lika fake som, som det andra. Men, eh, men nu har ju liksom Youtube och Google har ändrat sina algoritmer så att söker du på de här och hoax så får du ju upp liksom saker som styrker medias bild av det hela. Så att de har ju liksom ändrat ju på söktermerna så att det får ju folk börja bli uppmärksamma på att liksom det ligger en massa algoritmer där bakom nu som ser till att ni hittar saker som Google och Youtube vill att ni ska hitta. Mm. Så att de här... Uh, Av ja, dagarna när det var lätt att hitta saker kanske börjar liksom försvinna nu. Ja. Uh. Nej, de försöker väl liksom uh, slå på censuren mer och mer. Men jag tror att det är väldigt svårt för dem. Alltså, att genomföra det framgångsrikt. Liksom, och, och, och, och liksom baksidan med det också. Det är ju det att då börjar ju folk fatta. Men liksom, det är ju faktiskt så att man plockar bort och döljer saker på Youtube. Varför gör man det om det inte är som de här sitter och säger i sina mm. <laughs> i sin podd va? Jag menar, det är väl lite det här man kan lite skämtsamt säga. Hur, hur ger man en konspirationsteoretiker vatten på sin kvarn va? Jo, man, man censurerar eh, vederbörande. Mm. Så ja... Jag tänkte på det också apropå det här med 9/11 och det vi pratade om i förra avsnittet med, med den här eh, Kantvärde mm. som har rest Sverige rike runt och missionerat för att vi lever i den bästa av världen och att att allting är så rätt och bra i media och och så vidare va Mm. och han, han tog upp då att det var en göteborgare som stod och skrek när han besökte Göteborg så var det en kille som stod och skrek att, uh, att 9-11 var en förinspelad film va mm. och jag tänkte det att jag skriver väl till Kent då och, och, och förklara mig lite uh, och det gjorde jag uh, men jag har ju inte fått något svar då och det där tycker jag är lite intressant också för jag kan ju Känner det där ibland att jag menar, jag tror att de flesta människor som står för en viss åsikt eller tänkande, de, de är ju lurade precis som vi har varit. Jag menar, får man, jag menar, vi kan ju vara lurade i saker också fortfarande som vi inte har fattat. vad. Det får man vara övertygad Men jag tror att jag har förstått lite mer än min man. Va? Men jag tror att de flesta är, är liksom lurade. Men de ändå. Men, Alltså det jag tänkte säga det är det att när man försöker kontakta personer eller man försöker prata med personer och man inte får något vettigt tillbaka va, antingen ingenting radiotystnad eller de bara glider undan och vill inte prata överhuvudtaget då blir jag misstänksam på de här personerna då, mm. då, då kan jag mer misstänka att de är initierade och att de vet lite mer vad de sysslar med, att de inte är Ärliga personer. Och nu var det så att Kent inte svarade på det här mejlet. Och det tyckte jag var lite anmärkningsvärt. Så att om du hör detta Kent så får du gärna svara på ditt mejl. Mm. Jag ska läsa upp det här. Mm. Jag skriver så här till Kent. På hans gmail-adress, gmail.com Hej Kent, hoppas allt är bra med dig i sommarvärmen. Anledningen till att jag mejlar är att jag såg att i mig du beskriver en artikel- på Dagens Arena. Och så länken till den då. Det är jag som är i Göteborgaren som skrek. Och det gjorde jag. Men skälet till det som du kanske minns. Var att en klick i publiken började tjoa och bua. Så att det inte gick att fortsätta. Smickrande att du kallar mig kille. Då jag är nästan 50. Du beskriver konspirationsteoretik som troende. Jag ser det mer som att det är de som köper medias versioner av händelser som exempelvis 9-11 som är de starkaste troende. Jag tror på saker som fysiken inte tillåter som att ett plan av aluminium kan skära igenom manstjocka stålbalkar som videor av 9-11 och media hävdar. Titta gärna på den här filmen om du inte <kör> sett den och så september länken då. Mm. Den enda rimliga förklaringen av 9-11 i min mening är som jag skrek att det var en förföringsspelad film. Och det kanske för kan förklaras med att jag är troende. Jag tror nämligen på verkligheten och bevisad fysik mer än jag tror på media. Allt gott kan och må förnuftet segra. Mm. Patrik Karlqvist var. Jo. Så, ja. Jag var ju på ett av hans tidigare föredrag på ABF i Mändal och där hade han ju många bilder och sånt. Och då hade han just den på 9-11 som man liksom, om man tittar på den ordentligt så kunde man ju se att det där var ju liksom en datagenererad bild. Så att då bad jag honom liksom gå tillbaka till den så att alla i salen där kunde se och så, liksom, så titta på den här bilden. Liksom nu Tror ni verkligen att den här är en äkta bild? Liksom? Så att, det är väl liksom... För man har, har bara en kort eh, tid på sig innan de kan mm. identifiera att man liksom inte är vänligt inställd. För att då kommer man ju inte få så mycket tid. Så att det gäller liksom att göra det bästa möjliga av den tiden. Och då är det liksom att försöka så ett frö i de som är närvarande kan bevittna det här. Och kanske tror på den officiella versionen av händelsen då. Och... Mm. Så att, mm. Och ja, det är tips nu. Inför den 20 juli så har jag sett att det, det finns ju dels en så här, 20 års 50-årsjubileum av målarna i Malmö på Tycho observatorium, tror jag det var, det man kan gå. Just. Och sen så är det även en i Stockholm där Christer Fuglesang, egen högperson ska närvara så... Det, ja. Oh, ja. Det var... Så att, det hade ju varit lite roligt för någon här och kanske gå på den där tillställningen och förstör festen. <laughs> <laughs> så att, för, för att får någon sån fråga eller, eller ni ställer det. Så skicka gärna in spela in och skicka in det till oss och spela ju gärna upp eh, era frågor till Christer Fuglesang om om man säger att eh, ja, de bilderna han visar det ser väldigt tåt ut ut där. Så, ja. mm. vad var det mer? Jo, vi, vi får berätta om att lyssnarna har ännu en chans att få se föredraget med Simon Schack och dig Patrik om, om Tykos-modellen. Jajamän! Ja, och även minglan med oss då, så att vi har satt den 28 juli, den söndag. Så då tänkte vi att vi börjar först med lite mingel i Villa Bellpark i Slottskogen och chatta lite grann. Och sen så när folk har ätit och druckit vad de vill göra så kan vi förflytta oss till Backafolkets hus där föredraget kommer gå igång klockan 18. Och som förra gången så finns det böcker till försäljning och det är möjlighet att ställa frågor efter föredraget och så. Det är ju viktigt och kunna göra det så att man sitter där och klurar på någonting så, så är det ju bra att få svar på det. Så att, mm. eh, det kan jag rekommendera er. Och det, ni hittar informationen där. Jag behöver kanske inte läsa upp eh, texten igen. Det gjorde vi förra gången eh, inför föredraget så det blev lite repetition. Men nu kan ju gå in på eh, eh, www.foreningenquibono.se så ser ni... Eh, föredragstexten Jag kan även länka den i, i show notesen sen. Mm. Ja, och sen finns det ju på Facebook också, mm. eh, naturligtvis den här inbjudan. Så mm. gå in, den finns ju här också på förening Kubonos sida. Mm. Och, och jag tänkte på det också det här vi pratade om om censur och sådär, att man vill ju inte att vissa saker ska komma fram då. <hör> Men som sagt, det är ju väldigt svårt för dem och det, det är fascinerande det här vilken teckning eh, Facebook har för jag, jag, jag pratade med en vän tidigare idag eh, och sen så eh, nämnde jag det här för honom då att, att eh, vi ska ha tyckhållsföredrag eh, och det var ju bara några dagar sedan du la upp detta Martin mm. men då sa han direkt liksom ja, jag, jag såg det på, på Facebook eh, mm. jättebra så att <laughs> och det är även när vi har haft det, för, det... För, för, föredrag och frågat eh, folk hur de har hittat till oss så är liksom nästan alla räcker upp handen när det när han säger Facebook så att det är ju väldigt kraftigt ja. instrument som vi behöver eh, lära oss eller vänja oss av med. För att de eh, kommer ju skriva åt rattarna där också de censurerar och håller på så att eh, ja, det gäller väl att hitta alternativa sociala eh, plattformar eh, som vi kan migrera till då. Ja, precis, det kanske man får göra. man får hålla sig rörlig. Men, men, jag, men samtidigt också tycker jag kan jag nog tänka det här liksom att det här med Facebook. Det är något som också har slått lite back ut, För mm. att det blir ju lite också så att om de försöker och, för att. <coughs> alltså Facebook är ju det här, alltså vanligt folk har ju mycket lättare att liksom få kontakt med varandra och kommunicera. Då, va? och, det, mm. och det är ju inte det. Det är ju inte bra. Va? För man vill ju ha den här eh, ett till många förhållandet va massmedia. Mm. Att de kan eh, få ut sin version av en händelse till jättemånga människor. Och då hörs ingen av de få som kanske var där eller såg något annat. Då, Utan det blir sanningen. Va? Ta, en, eh, ta en stor lögn, upprepa den tillräckligt länge och tillräckligt mycket. Va? Så blir den sann. Mm. Eh, men det här är, motverkar ju detta. Va? Så det, det, det är inte alls bra. Men jag tror att det de tänkte med Facebook. Det är väl just det här att det blir, så lätt, det blir mycket lättare att, att kartlägga människor och att, att, att se vilka kopplingar det finns och så vidare. Då. Men, mm. men det här är ju alltså ett, ett, ett problem och jag tror att om de börjar censurera och det pratar man ju redan mycket om nu. Alltså det här att de ska hålla på att censurera Facebook. Det får, man liksom, det får man väl vara vaksam på då. Och precis som du säger, Martin, försöka hitta andra kommunikationskanaler. Då. Vi har ju den vanliga webben liksom, och vi ska ju uh, uh, titta på det här och sätta upp en egen uh, webbsida och sådär. Men, men uh, tills dess då, va? men, men var <coughs> observanta på detta gott folk. Men än så, så länge så är ju Facebook ett fantastiskt verktyg, mm. tycker jag. Och det är. Ja. Mm. Ja, Perfect. så just det. Och den här, det här sommarminglet och eh, föredraget om tryckhållsmodellen äger rum då den 28 juli. Mm. Och eh, då är det alltså... Vi träffas i Villa Bell Park och så hänger vi där och man kan äta en bit. Och det gör vi mellan klockan klockan 2 och till 17, va? Ja, klockan fem. och sen så, till 17. och så Ja, och sen så... Ja. Eh, Backefolkets hus ligger. Man kan ju ta sig en spårvagn eller buss. Eller så finns det säkert de som har tagit bil till sommarmingel. Och så kan man ta, ta några extra sig i bilen. Så att eh, det mm. löser man på ett möjligt sätt att ta sig till Backefolkets hus därifrån. Så vi hoppas på bra uppslutning. Eh, vi har ju många lyssnare så det var kul att se många av er eh, i verkligheten också. Eh, och höra ja. lite eh, om... Er väg till att uh, lyssna på oss och vara ni liksom, uh, om ni ändrar upp uppfattningen åt och uh, om, om vi har ju kunnat hjälpa er uh, i ert sanningssökande så hade det varit väldigt mm. kul att höra såna historier och det kanske vi även kan ta med i, i radion om vi inte intervjuar någon, någon lyssnare som har en bra story. Så. Mm. Ja, Precis. Nej och det skulle bli väldigt roligt att, att, att, att eh, föreläsa om Tyckos igen och vi har ju jobbat jag och Simon med den här eh, Tyckosium som ju är då en, en simulator av Tyckos där alla saker rör sig såsom som. Simon hävdar att de gör och det har ju visat sig bara stämma mer och mer med faktiska observationer. Då. Vi har rätt ut lite frågetecken som har funnits. Det har ju varit liksom lite frågetecken kring det här med de yttre planeterna. då, va? Jupiter och Saturnus och Neptunus och Uranus, hur de rör sig. Men det har man ju liksom då med genom att köra i Tyrkosium och jämföra med... Med faktiska astronomiska uppgifter så har det gått ganska lätt att fastställa att eh, den geometriska konfigurationen av vårt solsystem det skulle kunna sammanfattas så här. Och det är det att solen den rör sig runt jorden som ju i sin tur rör sig i en eh, liten, eh, en, en långsam bana och där den har, drar liksom hela solsystemet med sig jorden. Och sen så, så fungerar ju solsystemet så då att alla de andra planeterna förutom jorden de rör sig runt solen under tiden som solen rör sig runt jorden. Mm. Så kan man sammanfatta det. Mm. Och, och, och som sagt, den här, den här, alltså det är ju forskning så att man kan ju stöta på betongväggar. Att, att man har fel. Att, att det är fel. Men, men de, de här eh, eh, den här teorin som Simon har den har ju styrkts i alla eh, experiment och test vi har gjort med det. Liksom, så att det är väldigt, väldigt spännande. Mm. Yes. Så Vi eh, mm. ja, hoppas att vi kan få spridning med det. Vi ja, tar det gärna all hjälp vi kan få. Liksom, för att det här kommer ju Kommer de ju inte ta in frivilligt i universiteten och lära ut direkt utan det här, de kommer ju förneka det här ända tills liksom det blir totalt uppenbart att uh, det är på det här sättet. Så att uh, ja, vi har en lång väg framför oss ja, innan, innan de kommer lära oss om det här på ja, men universitetet. Precis, det vi... Ja, exakt. Nej, det skulle vi verkligen inte ha några illusioner om mm. att, att det skulle Men för... Jag, jag har ju dratt några gången här på podden tror jag den här Körkis eh, princip va som, som lyder att varje institution kommer att bevara det problem som berättigar dess existens. Mm. Och det kan man ju liksom sträcka ut lite till och, och säga att, att eh, varje system eller alltså kommer att att bevara det paradigm som berättigade existens, va? Mm. Och vi har ett visst paradigm här, både inom astronomin och vetenskapen, och egentligen, ja, i hela vårt system så har man ett visst paradigm. Och om, om det är någon som kommer och, och säger att det där paradigmet, det stämmer ju inte, va? Då, det går ju liksom inte. Det, det, det går inte att acceptera det. Mm. Jag menar, du kan inte komma till eh, kaffeautomaten på eh, ja, onsala observatorium eller någonstans, så säger att, att titta på den här tyrkosmodellen. Det verkar ju som, eh, alltså han har ju mycket på fötterna där och, och det verkar ju som den här kopernikanska modellen som vi har kört på nu i, i 200 år. Den verkar ju inte funka, va? Mm. Det, det går inte. Nej. <laughs> du kan inte <laughs> göra det som en det är, det är otänkbart ja, och vi det var ju på en sån här, var här astrokonferens här i Göteborg och det är ju ett gäng troende där liksom och det var ju en som forskade om och det Jupiter och hade en massa jättefina datanimerade bilder på Jupiter och så berättade hon när de var datanimerade och när det var riktiga bilder för att det var ju väldigt svårt att se skillnad på de här olika då. Men där ställer du en, en fråga om The Great Analemma mellan Jupiter och Saturnus. Nej, alltså nej, nej, nej, nej, nej. Fel, fel, fel. Ha? Fel Martin. Men jag tänkte, vi, vi tog inte upp detta i förra podden va? Nej, det är inte. Nej. Nej. Jo, nej, inte The Great Analemma, utan det här eh, välkända historiska astronomiska problemet som inte har en lösning in i våra dagar heter The Great Inequality oh. of Jupiter and Saturn eller Saturn and Jupiter. The Great Inequality. Mm. Och, och jag kan förklara vad det är då. Det är, det är inte så krångligt. Det är så här att var 60-ande år så hamnar Jupiter och Saturnus i en konjunktion va. De ligger precis i linje med varandra. De, liksom, de går ihop där på himlen va? När, när vi ser dem från jorden. Och då är det ju så att, att Jupiter och Saturnus, de har ju en viss hastighet va. I sin bana. Och då räknar man på det här. Och så kommer man fram till när nästa eh, konjunktion ska komma då. Och det är ungefär en periodicitet då på 60 år. Mm. Men då är det så att varje gång den här konjunktionen inträffar. Så blir den lite, lite fel. Mm. Det blir inte så som man, som man tänkte sig att det skulle bli. Utan det blir en aning fel va. Och det där förklaras ju väldigt enkelt. Mm. I tyckhållsmodellen då eftersom det beror på att jorden rör sig lite lite grann under de här 60 åren va om jorden förflyttar sig med 1,6 km i timmen då har den ju hunnit en bit på 60 år va mm. och har man inte med det i de här beräkningarna då blir det ju fel va mm. men hur som helst jag, jag, jag sa ju inte det utan jag bara frågade den här kvinnan som, som hade varit med om och skicka en en, en rymdsson till Jupiter att Ja, känner du till den här uh, Great Inequality av uh, Jupiter än Mars och, eller <laughs> Jupiter Saturn och Saturn och har du någonting att säga om det? Har ni liksom kommit vidare i detta nu när ni har kunnat skicka en sån till uh, Jupiter då? Mm. <laughs> och hon, men hon känner ju inte till det här. Alltså mm. hon känner inte till det här astronomiska problemet så att de vet ju de får ju inte läsa någonting om, om historisk astronomi. Nej, och inte de, de, om, de om planeterna rör sig och sånt heller. Så jag var ju på ett Nej. annat för några år sedan och då var en marsforskare och han kunde ju allt om marsvita och sånt. Men så frågade jag honom om är om inte de lite konstiga med, de gör ju en kringla och... Den är liksom inte framför den stjärna den ska vara. så här, Nej jag har ingen aning om. Jag, jag liksom forskar bara kring, kring marskyta. Så att de flesta tror ju att, att forskare. Om man är marsforskare så liksom har man koll på hur, hur planeten rör sig. Men det har man har de alltså inte i de flesta fall när ja. man väl frågar dem då. Så att, må, många tror ju att forskare är mer kunniga än vad de egentligen är då. När man börjar fråga eller, ja, rätt frågor till dem då. Mm. så att um, mm. men uh, som sagt på sådana här konferenser så uh, det är det väl uh, enklast att ställa någon kort och så, koncis fråga som liksom får den som håller föredraget och publiken att liksom haja till lite, något som liksom inte faller så mycket utanför ramarna som de ändå liksom kan ta till sig så att, uh, så att de inte slår bakut och bara liksom blockerar all information som man säger och, och ta fram mm. den här stämpeln för att uh, Många letar efter att, att, att man kan plocka fram en stämpel och sätta på, på den personen vars äh, saker man då inte vill höra. För då kan man ju helt enkelt stänga av öronen bara. För det har ju liksom statlig äh, källkritik äh, sagt att äh, är källan liksom av fel sort så ska du inte lyssna alls och inte debattera och diskutera och så. Så att, äh, mm. Nej. Ja. Jag kom på en annan sak du nu när vi, vi pratade lite om Tycos. Mm. Ska vi se om jag hittar den när jag söker. Jajamän, den, var inte, den var inte skuggad i Youtube. Mm. Eh, det finns nämligen om, om, man, om man knappar in The Tycos i, eh, i Youtubes sökfält mm. så hittar man eh, The Tycos Our GeoAxial Binary System by Simon Shack Forward. Det är alltså en kille som, som läser upp förordet och, och första eh, kapitlet tror jag det är i, eh, i Tyckos-boken mm. och han det är, det är lite roligt, jag, man kan nästan kalla den dramatisk eh, uppläsning av eh, Tyckos, för han, han har en ganska rolig, roligt sätt att läsa på men jag tycker ändå han läser väldigt bra, det är väldigt tydligt liksom det, mm. det, det, är, det är lätt att höra mm. eh, vad han säger så det kan jag varmt rekommendera lyssnarna att, uh, att lyssna mm. på, på den uh, uh, upplösningen. Uh, mm. vi, lägger väl fram, vi lägger in uh, uh, den direktlänken till det i, i shownotesen här också. Mm. Jag. Och får väl försöka att Men, ta, ta ner ja. antalet Youtube-länkar man lägger upp. <laughs> om, om man tittar på det här. <laughs> om man lyssnar på det här om några år så kommer man ju inte <laughs> komma åt några av de länkarna som vi hänvisar till. så. <laughs> Nej, det är klart. Ja, ja. Men då, ja. då har vi förhoppningsvis andra sätt att, att bevara den här viktiga informationen. Men vad säger du Martin? Ska vi ja, fika ska in, in på, på här ämnet här då? Och då är det ju ja. att du Patrik har grävt lite djupare in i medicinska världen. Och jag har fått lite föringsinformation och jag vet ju att det kommer bli jättespännande för du kanske är en riktig en, en first finder här av en, en ny teori som, som du ska få ja. redogöra för. <laughs> ja. Att... ja, men precis. Jag, jag kan ju inte säga att jag är en first finder, men jag har ju, jag har ju grävt då i, i, i gammal eh, medicinsk litteratur och hittat eh, väldigt intressanta saker som jag eh, kommer att komma in närmare då på eh, längre fram. Men först vill jag bara säga det, liksom, att jag, jag har ju varit väldigt Eh, intresserad av medicin och grävt i detta i många år jag, jag tycker det är ett väldigt intressant ämne och jag vet inte, det kanske ligger lite i blodet höll jag på att säga, för jag, jag, jag kommer från en, en familj av medicinare, det är liksom många eh, doktorer och så där i släkten och, och det säger väl ingenting om mina medicinska för jag har ju, jag har ju ingen formell medicinsk ut, utbildning men det jag kan säga att jag har det är ju det att jag kanske inte har den här beröringsskräcken för medicin som jag kan uppleva att många har. Va? Det är liksom lite sådär att nej, nah, det, det där ska man inte eh, latcha med. Man ska göra som doktorn säger liksom. Man ska gå till doktorn och så ska doktorn tala om vad det är man har för problem och så ska man få ett piller eller en spruta eller bli skuren lite i och så blir man bra sen. Mm. Det där ska man inte ta ansvar för själv. Och eh, det är ju det som är lite faran med det här då. Att vi har så att säga, delegerat bort vårt ansvar. För det gör vi väldigt gärna, vi människor. För vi gillar inte att ta ansvar för mycket själva. Speciellt inte när det gäller väldigt viktiga saker som vårt liv och vår hälsa. Och för att upprepa vad den här Herr Kant sa på 1700-talet, som jag tycker är väldigt slående när han skulle beskriva vad upplysningen var, så är upplysningens. Upplysningen är människans utträde ur sin självvalda omyndighet. Mm. Och det tror jag handlar om just det här. att Vi, vi, vi får börja ta ansvar igen. För nu är det kassas alltså. och nu är det galet. Nu blir det fel. Det är väldigt fel. Om vi låter andra om vi, om vi överlåter det här ansvaret till andra. Mm. Och just det här med medicinen och det medicinska hokset Då är det också så här. Jag menar, vi pratar mycket om... om uh, Plan som flyger in i byggnader. Och, och att, att saker och ting på media i förinspelade filmer. Och att, att solsystemet inte ser ut så, som det gör. Och att, att den etablerade fysiken faktiskt kan vara helt tokig i den också. Och så vidare och så vidare. Och det här är kanske saker som inte påverkar människor så konkret i deras vardag. Men det gör ju verkligen medicinen. Alltså... Det är ju ett ämne som bokstavligen handlar om liv och död. Hälsa och ohälsa. Det är ett väldigt viktigt ämne. Och som sagt det här med, med, med ansvar och hur man tänker. Jag tror att många, många människor kan känna sig väldigt... liksom, Om man tittar på saker man, man kan inte, intellektuellt se... Att det, det nog är något galet va. Men man vill ändå inte ta in det. För att jag tror att ett skäl kan, till det kan vara att. <hör> om man gör det då. Då blir världen så jäkla konstig otäck. Och så vill man inte ha det. Så att man liksom man. man ja omedvetet. Så tror jag att man, man, man gärna inte vill ta in vissa saker va. Ja. Mm. Uh, yeah. Men eh, som sagt, jag har tittat på medicin i väldigt många år och jag har förstått att mycket av det som man eh, säger är så rätt och riktigt i officiella eh, kanaler som till exempel Livsmedelsverket som, som eh, då ska råda oss att äta på ett visst sätt. Det är ingen höjdare att följa de råden. Och det har jag liksom konkret och personligen erfarat. Och det de säger, liksom de här eh, kontentan i till exempel Livsmedelsverkets råd, det är väl det här att ja, vi ska äta en, en stor mängd kolhydrater, men vi ska ju välja frukt och grönt då. Men vi ska inte äta så mycket mättat fett, det vill säga smör och grädde och sånt, va? Utan vi ska välja omättat fett istället. Det är mycket bättre, för då blir vi inte hjärtsjuka och så vidare, va? Mm. Men det har ju visat sig, jag har ju insett det eh, både som sagt genom egen erfarenhet att jag har börjat äta mer fett och eh, mindre av det, eh, de här växtoljorna och kolhydraterna och på så sätt mått mycket bättre. Eh, och sett en massa andra saker kring det här med, med eh, diabetes och hjärt- och och så vidare och det finns ju många som forskar kring det här. Eh, som eh, och, och den bilden är ju helt tvärt emot då, vad, vad Livsmedelsverket och, och Media och, och Karolinska institutet och de här säger. Va? Så att man, det har liksom varit ett gradvis uppvaknande för mig. Men sen har det ju var, varit så också att eh, när man läser medicin. Så har man ju vissa liksom, paradigmar och sätt att se på sakerna. Och, det, och, då, då, och då låser man sig in i det. Va? Och, och tänker som det här med att vi har, vi har massa olika virus. Och vi har massa olika bakterier. Och det är så vi smittas och blir sjuka. Och så vidare. Va? Det är liksom de här grundteserna. Eh, och de har ju funnits i hundratals år. Va? Det var ju på 1800-talet kan man väl säga som det här med pastör och bakterien upptäcktes med hjälp av mikroskopet och så vidare. då Den här officiella versionen vi har fått höra. Mm. Men det som har hänt nu det är ju det att när jag har grävt i det här och tittat i, i äldre litteratur så har jag ju börjat upptäcka att de här grundteserna de stämmer inte. Eller det finns i, i alla fall inget eh, vidare vetenskapligt stöd för Det är lite som att upptäcka att den eh, kopernikanska modellen är galen. Eh, och en sån här väldigt intressant bok som vi får lägga upp här i länken också. Som finns på eh, archive.org. Eller jag hittar den nog någon annanstans också. Mm. Men det är en bok som heter... Eh, Pasteur V.S. Bouchamp. Och Bouchamp, det var en, en forskare som var samtida med Pasteur. Och det Pasteur är känd, för jag tror att många känner igen det här namnet. Alltså han, han var ju den här som hittade bakterien och, och, och kunde konstatera att det var bakterier. Som eh, orsakade sjukdom och som spred sig mellan människor eller kunde finnas på saker och ting. och det är ju, det är, Så tänker vi ju väldigt mycket idag. Mm. Men Büchamp, han eh, stod för en annan uppfattning. Eh, och den är ju vad jag, är, vad jag kunde se, eller vad jag kan se, den är ju mycket mer vetenskapligt belagd. Han liksom gick vetenskapligt väg, han gjorde olika experiment och så vidare, och han visade ju det att. Att det här som pastör hävdade. Att det inte stämmer. Och sen är det också så. Vilket framgår i den här. Eh, boken som heter. Bouchamp Vs Pasteur. Eller Bouchamp pastör heter den. Eh, där. Eh, framgår det ju Att. att Uh, pastör han, han plagierade mycket av, av Bichamps forskning och liksom tog hans upptäckter, kallar de sina egna, men sen så vredan uh, på dem lite och så vidare. Va? Så det, det man kan säga att pastörförefällare har varit, det är ju medicinens Einstein, helt enkelt. Va? För Einstein var ju också en sån här mystisk person som, som tog andras forskning och som snodde från andra och, och kallade det sitt eget och sen så la han ju till mycket märkligheter mm. kring det också då va? men det här som och Schaumb hävdade då va det är ju det att eh, dels så är inte bakterier en orsak till sjukdom i första hand utan bakterier det är någonting som hjälper till att att, uh, göra kroppen frisk det vill säga har du ett sår som blir infekterat och har du bakterier som är där och, och så att säga jobbar och, och, och äter upp uh, restprodukter och, och, och död värvnad va? så att vi ska inte vara så himla rädda för bakterier men samtidigt så är det ju så att det är ju inte fullständigt antingen eller va för att jag menar ja man kan ju få saker som salmonella och så vidare va så, det, det, liksom, och, och restprodukten från många bakteriers eh, metabolism då, den är väldigt giftig för oss. Man kan bli matgiftig och så vidare. Va? Men, men just den här att, att det skulle vara bakterierna i sig som eh, smittar vid sjukdom. Det, det verkar inte vara en, en, en särskilt väl underbyggd tes. Va? Mm. Och sen så var det en annan sak som, som Bichamp upptäckte som var väldigt intressant. Och det är det också den här så kallade, någonting som man kallar för pleomorfism. Och det är det alltså att eh, bakterier och svampar, det förefaller egentligen var samma sak kan man säga. Att en, en, en bakterie, den kan genomgå flera stadier, förändra sig va. Och sen så kan den så småningom utvecklas till en svamp och så vidare. Va? Lite beroende på uh, vad den är i för, uh, för miljö helt enkelt. va. Och det här är också någonting som är helt väsenskilt från uh, det här uh, pastörtänkandet. För att där är det ju så att det finns massa olika bakterier va? som är olika saker. Och det finns uh, ja, stafliococcus. Och, och mykobakterier och så vidare. Då, va? Men det Beauchamp hävdar är liksom det att nej, det här är samma sak vi ser. fast i, När man tittar på det i mikroskopar, när man tar en ögonblicksbild på det så kan det vara en, en, en viss fas av sin utveckling. Och, och, men då är det inte rätt att kalla det olika saker. Va? Utan det är samma sak i olika stadier av sin utveckling. Och den här eh, Bechamps då, han kallar den här, de allra minsta eh, föremålen. Alltså man kan säga livets grundstenar då, det som bakterier utvecklades ifrån. Det kallade han för mikrosymas. Mm -hmm. Och mikrosymer, de utvecklas till bakterier och så vidare då, Och den här liksom idén att det är så, eh, det är någonting som man kallar för pleomorfism. då. Och just den här idén om pleomorfism. det var ju inte bara Bichamp utan det var ju många andra som, som tittade på det här och kom fram till samma sak. Det finns en annan herre från ungefär samtida som heter Gunther Enderlein. Han har, har skrivit mycket om detta. Och sen mm. har vi en, en annan herre som heter Gaston Nassen. Och han utvecklade någonting som kallas för somatoskopet. För då är det så här också att för att kunna se det här som händer då med bakterierna att de utvecklas vidare så måste du titta på levande obehandlad vävnad. Till exempel om du ska se de här mikrosyma och hur, hur utvecklingen sker i blod då måste du titta direkt på obehandlad blod. Men det typiska man gör när man äh, gör en undersökning inom medicinen eller biologin när man ska titta på blod, va? då är det så att då centrifigerar man det först. Man slår sönder allting va? och sen så tittar man på den vätskan som blir över. Men då har man liksom slått sönder och dödat allting så att då tittar man ju på någonting som är dött va? och då ser man, kan man inte se detta? Mm. Och det som är så intressant i det här sammanhanget också då, att vi har ju en, en läkare här i Göteborg som har, som har plockat upp de här idéerna, framförallt från Günther Enderlein då, som heter Erik Enby. Mm. Och han mikroskoperade ju obehandlat blod. Jag tror han var på med detta mycket på 90-talet. Och började se de här sakerna då. Med och, och För han vill ju liksom hitta det här med orsaken, grundorsaken till sjukdom. Helt enkelt va. Jag menar han, han tittar ju inte bara på, på, försökte hitta svaret på cancerns gåta. Va, utan det var ju liksom det här orsaken till sjukdom. Och då börjar han ju se de här sakerna. Och så börjar han liksom prata med sina eh, läkarkollegor kring det här. Och det blir väldigt konstigt och väldigt nervöst. Han han kände sig väldigt motarbetad. Eh, och, och, och det var väl en sån här misstanke om att det var någon slags, eh, ja, människor som varnade honom och motarbetade honom. Jag menar, vi har ju snackat mycket om, om eh, frimurare mm. på den här podden. Eh, och, och, och jag menar, man ska, jag, är, jag tycker, alltså man får ju vara försiktig liksom med. Att, Olika grupper och sådär vad man säger. Utan vi får ju... Men... Eh, eh, jag kan ju... Alltså man kan ju tänka sig att sådana här hemliga sällskap då va. Det kan vara lite... för att Ja, folk kan ingå i dem va. Så kan de få liksom olika direktiv. Mm. Och det var väl det som Erik kände lite. I det här sammanhanget. När han började titta på de här sakerna. Han blev väldigt motarbetad. Och sen så detta... Detta ledde ju också till småningom att han blev av... Med sin uh, läkarlegitimation mm. på oklara grunder. Uh, yes. Mm. Men hur som helst för att komma vidare då. Uh, så det jag vill säga det är det att liksom hela vårt grundbegrepp kring det här med sjukdom. Det kan mycket väl vara väldigt tokigt. Och att det inte handlar om så att säga bakterier och att de gör oss sjuka. Och sen så när vi, för vi har ju fått lära oss det också. Att när vi, när vi då är sjuka, när vi till exempel har ont i halsen. Då ska vi gå till doktorn. Och så ska vi få en burk KV-penin. Och e, e, penicillin alltså då. Och vad är penicillin? Jo, men det är ju ett gift då som bakterier har producerat. Som mögel har producerat. Och så äter vi det här giftet i två veckor. Det är viktigt att vi avslutar hela kuran. Va? Och då är det ofta så här att ganska omedelbart efter man har börjat inta det här giftet så, så blir man ju ja av med sitt halsot. Och då upplever man att man har blivit frisk. Men en annan tanke kring det här då som jag lutar mycket mer åt idag det är det att jag... Alltså det här med halsson till exempel. Det kan mycket väl vara så att det är en reningsprocess. Som kroppen har startat. För att den behöver göra detta nu. Va? Vi, har, vi har skit i våra slemhinnar. Eh, och, och kroppen behöver ta i tur med detta. Och då upplever vi det som smärtsamt. Och anledningen också till att vi upplever det som smärtsamt. Och att vi blir lite trötta och vi tappar aptiten. Sådär, det är att kroppen säger åt oss att nu, nu, nu ska du vila. Nu behöver jag göra detta. Men om vi då istället går till läkaren och får lite covid och börjar äta det. Då är det ju så att då får kroppen ändra på sin prioritering. För att då tillsätter vi ett gift och då måste kroppen börja ta han hantera den situationen istället. va. Så att då lägger den det här med att, och, och, och rensa slämhinnorna åt sidan. Och så får den hantera den här eh, giftansamlingen som plötsligt har börjat uppträda, va? Och då försvinner ju vårt halsont. Men vi kan bli lite lösa i magen och, och, och, och lukta lite konstigt och sådär istället, va? Men mm. det här att, att eh, mediciner som antibiotika skulle ha någon, så att säga, bot oss, eh, det kan nog vara ett rätt tokigt sätt att se på det här med sjukdomar. Mm. Och någonting som är väldigt intressant och som man hittar i den här boken också eh, Bouchard Fias Pasteur, det är ju det att det finns ju en ikon inom medicinen kan man väl säga en väldigt känd person som heter Florence Nightingale och Florence Nightingale, hon är känd för det att hon under Krimkriget och det var väl vad var det Martin? Är du bra ja, på sånt? Äh, mitten årtal? av 1800-talet skulle jag visa. 1918-talet. Ja. Då höll brittiska imperiet på med ett krig. Och det var ju sårade och förluster. Och då hade de väl kanske lite problem med moralen i sin armé för att det, alltså folk dog som flugor på det militär som man hade satt upp för att ta hand om de sårade och skadade. Dödligheten på det här lasarettet var 50%. Det vill säga att man hade större chanser att överleva om man stannade kvar vid fronten <laughs> än om man lät sig behandlas på det här eh, militära lasarettet. Då. Ja. Och det blev lite jobbigt så sådär. Va? Det, det, det knarrades i leden. Så mm. att då eh, beslöt man att skicka dit eh, Florence Nightingale, Nightingale och en grupp med sjuksköterskor som hon basade över. För att hon hade gått rykte på brittiska öarna om att kunna sköta sjukhus bra. Och då var det så att det Florence Nightingale gjorde på det här sjukhuset då. Det var att hon slog till att städa. För det var vidriga förhållanden. Det sprang omkring råttor och det var ohyra överallt. Hon såg till att det var hygien i köket. Och att det var friskt och färskt vatten. Och så vidare och hon såg till att man bytte sängkläder och att personalen hade på sig rena kläder och man, att man eh, tvättade och höll alla eh, patienter rena. Det var det, de stora insatserna som hon gjorde. Och mm. med dessa insatser så sänkte hon alltså dödligheten på det här eh, militärlasarettet under krimkriget från 50% till 2 mm. Och det tycker jag är ganska intressant för att under den här jag menar det var ju massa läkare och, och med, med sina olika mediciner och dekokter och man opererade väl hit och dit så man kanske inte, jag vet inte, då hade man väl inte uppfunnit lokalbedömningen så det var väl mest det här att bita i en träpinne och få sitt ben avskuret som det handlar om. Jag vet inte riktigt men men man gjorde ju massa medicinska ingrepp va. Men folk dog som de Men genom att förbättra hygien, sanitet och nutrition så kunde hon alltså få ner dödligheten från 50% till 2%. Mm. Och det där tycker jag är väldigt intressant. Och, hon, och det finns ett citat från henne i den här boken också. Och nu har jag det bara på engelska här. I was brought up to believe that small pox for instance was a thing which there was once a first specimen in the world which went on propagating itself in a perpetual chain of descent just as there was a first dog or a first pair of dogs and that small pox would not begin itself any more than a new dog would begin without there having been a parent dog since then I've seen with my own eyes and smelled with my own nose small dogs growing up in first specimens either in closed rooms or in overcrowded wards where they could not by any possibility have been caught but must have begun. I've seen diseases begin, grow up and turn into one another. Now, dogs do not turn into cats. I've seen, for instance, with a little overcrowding, continued fever grow up And with a little more typhoid fever, typhoid fever, and with a little more typhus, and all in the same ward or hut. Would it not be far better, truer, and more practical if we looked upon diseases in this light? For diseases, as all experience shows, are adjectives, not noun, nouns. True nursing ignores infection, except to prevent it cleanliness and fresh air from open windows with unremitting attention to the patients are the only defense a true nurse either asks or needs wise and humane management of the patient is the best safeguard against infection the greater part of nursing consists of pr preserving cleanliness the specific disease doctrine is the grand refuge, refugee of weak uncultured och det där tycker jag är väldigt intressant för att här har vi en, en, en kvinna som hade ett kalva och det var liksom det här att, att hjälpa sjuka människor. Hon hade väldigt stor erfarenhet av detta och eh, eh, hennes Uh, erfarenheter uh, och det hon säger det stämmer ju inte alls med med den synen vi har på sjukdom idag va att vi ser ju massa olika sjukdomar men det hon pratar om här det är ju det att att det finns en sjukdom alltså och sen så manifesterar sig den på olika sätt då uh, så det är superintressant Mm. Uh, och om vi då går vidare så är det ju så här att idag så kan man ju säga att tyvärr så är vi väldigt, väldigt sjuka. Mm. Eller ja. Men jag menar alla går omkring och är lite småskruttiga va. Och vi är lite, uh, vi är lite överviktiga och vi har lite krämpor och så vidare va. Och alltså jag har som sagt. Återigen grävt i äldre medicinsk litteratur och jag har gjort det med den eh, hypotesen att människans fysionomi alltså den har inte förändrats genom århundradena, utan vi har eh, nog eh, samma slags sjukdomar idag som vi hade för hundra år sedan eller för tusen år sedan. Det är bara det att vi kallar dem olika saker. Mm. Eller i alla fall att det skulle kunna vara så. Och då är det så att eh, om vi till exempel går tillbaka till 1800-talet. Så var en sjukdom som eh, kallas för lepra. Eller spetälska. Eller ibland för... Eh, eh, inte Hansens disease finns det också. Kallar man den ibland den här spetälskan då. och den, det där var ett ganska stort problem på 1800-talet, spetälskan var ganska utbredd det fanns mycket spetälska i Norge och så vidare och sen vet vi även det historiskt då att det har varit mycket spetälska så att man, man tittar mycket på det här, man forskade kring det och funderade vad, vad på eh, orsakerna till spetälskan och då är det är ju så här igen då att då kommer ju det här med Bouchamp och eh, Pasteur in igen då. Och eh, Pasteur han, han drev ju den här tesen som har blivit rådande idag då. det är det att det finns bakterier och bakterier eh, orsakar sjukdom. Och i Norge så var det en, en herre som heter Hansen som forskade mycket kring lepra eftersom lepra var utbrett i Norge speciellt kring olika fiskeläger på den norska kusten så han forskade kring det här med lepra och då var ju mikroskopet en, en ny uppfinning som han använde så mycket då kunde man ju liksom se, titta på, så då, då tog han och tittade på vävnad och vätska från leprasjuka människor och då kunde han se det att i de här eh, proven så fanns det en, en sak som man kallar för bakterier då. Och det här, den här bakterien såg ut på ett speciellt sätt. Och, och hällde man eh, en viss syra på den så, så sprack inte den här bakterien. Eh, men det gjorde andra slags bakterier som man kallar den här, den här typen av bakterier ibland för, för eh, syrabeständig då. Och den fick då namnet eh, Bakterium lepra. Eh, idag så har den namnet Mycobacteria lepra. Och anledningen till att den har eh, fått eh, prefixet bakterium Det är det att Myco det betyder svamp. För det här var nämligen en, en bakterie som man tyckte betedde sig mycket som en svamp. Och det är ju lite intressant om vi tänker tillbaka på det här med pleofarmismen då. Att bakterier kanske kan bli svampar. Så det kanske är, inte är olika eh, arter. Eh, som man eh, naturligtvis säger idag då. Att vi har virus och vi har bakterier och svampar och så sådär. Va? Men hur som helst. Han hittade den här bakterium lepra. Och aha! sa Hansen. Nu har jag... Hittat orsaken till lepra. Och då hade man ju också den här idén då om att den här bakterien då var smittad. Det vill säga att en lepra sjuk person kunde smitta en annan. Men det där fick man väl gå ifrån lite för att. Eller ja, man har, man har drivit den här tesen ganska mycket. men... Men den har blivit, för man lyckades liksom inte smitta en, en icke sjuk med, jag tror man försökte ganska mycket va, men det gick inte. Men ändå tyckte man det att ja, det är den här bakterien då som eh, orsakar lepra. Men jag tror att vi har ett stort problem där va, för att det är ju det här med att hålla isär eh, korrelation med orsakssamband. Det, det, det har vi väldigt svårt för ibland och speciellt inom medicinen och man kan ju dra en, en, en parallell till en, en annan sån här sak eh, vad det gäller medicinen eh, alltså det här med kolesterol eh, det, det har man ju hamnat in i, i eh, eh, läkare och även allmänheten att kolesterol är orsaken till hjärtskärlsjukdom och det, det har man sagt beroende på att när man, när man eh, tittar på hjärtkärlsjuka personer så hittar man då så kallade plack i blodkärlen. Och dessa plack de består av kolesterol. Och då säger man då att aha det är kolesterol som orsakar hjärtskärlsjukdom. Och därför så ska eh, personer som är hjärtsjuka eller eh, lider risk för att bli hjärtsjuka då ska de äta kolosterolsänkande preparat. Mm -hmm. Men då är det ju så att bara för att man observerar någonting tillsammans med något annat så behöver ju inte det betyda att det är orsaken. Ett sånt här lite roligt exempel som man ofta hör i samband med det här med kolesterolhypotesen då som den kallas det är ju det att om du åker förbi bränder och ser brandmän vid bränderna så kan du ju inte dra slutsatsen att brandmän orsakar bränder. Och du kommer ju inte att minska antalet bränder om du, eh, om du förbjuder brandmän. Naturligtvis. Va? Och det är nog lite samma problem vi har här i den här, eh, när man upptäckte orsaken till lepra. Va? Att den här mycobakterium lepra. Det kan nog vara så att den inte var orsaken till lepra. Utan snarare en konsekvens av lepra. Alltså när, när det är leprautslag och leprasår. Ja då finns den här typen av bakterien i de här såren. Men den kanske bara är där och hjälper till. Och försöka göra individen frisk igen. Mm. Eh, men vidare då kring det här med lepra. För att då så finns det en annan intressant herre. Som hette eh, Jonathan Harkinson. Som var samtida. Med eh, Hansen. Och han skrev en bok. Som jag ska plocka fram här. Och som vi naturligtvis ska lägga upp. Och den heter alltså On Leprosy and Fish Eating. Han mm. såg ett sådant tydligt samband mellan. Och nu ska vi vara väldigt tydliga här. Inte färsk fisk. Men fermenterad fisk. Det vill säga... Ja, inlagd, saltad och så vidare va? och Då var det ju också så här på 1800-talet. Då hade man ju inte uppfunnit något kylskåp heller va. Så att man, man hade ju svårt att konservera mat. Eh, så att man fick eh, ja, göra salt, sill och så vidare. Då, va? Så, och, och det här åt man väldigt mycket i eh, de här områdena va som i Norge till exempel. Då, va? Man, man, man fiskar åt. Och, och där var det höga eh, förekomster av lepra. Mm. Ja, det var dyrt. i han så saltet. Vet, ja. Det var ja. ganska dyrt saltet också. Så att, man snålade gärna med det också. Ja, precis. Exakt. Så att, eh... Eh, det gjorde man också. Mm. Ja, kör, kör på. Ja. Eh... Jo. Så det här med, med eh, kopplingen eh, mellan fiskätande och lepra, eh, alltså ätandet av eh, fermenterad eller fisk. då, eh, den är väldigt intressant tycker jag. För då är det så här att eh, den här teorin, eh, den har vi inte fått höra talas så mycket om, tror jag. Jag hade aldrig hört talas om det innan eh, jag hittade den här eh, boken, men den, den var, det var Liksom man såg mycket belägg för detta. Men det, det har vi inte hört. Det blir ju den här, vad ska jag säga, av lepra som, som man ja, som är den allmänt accepterade idag. Då. Och det är den här leprabakterien som man säger orsakar lepra. Och sen är det också så med lepra att lepra har ju en väldigt lång inkubationstid då. Alltså lepra har en inkubationstid på ungefär 20-30 år. Säger man då. Så att den här bakterien den skulle i så fall växa väldigt, väldigt långsamt då. Naturligtvis. Men om vi då tänker oss att det kanske var en tokig idé det här med att det var bakterien att det är bakterien som orsakar lepra utan det kanske är något annat. Och eftersom då Hutchinson, Hutchinson han såg ett tydligt samband mellan lepra och ätandet av fermenterad eller skämd fisk då. och då är det så här att ja, vad består fisk av? Eh, jo, det är ju så kallat eh, fleromättat fett. Alltså lättflytande fett kan man väl säga. Eh, och eh, när fisken är skämd. Då har ju det här lättflytande fettet eh, oxiderat. Och då skulle man kunna tänka sig att oxiderat fleromättat fett. Det är någonting som är väldigt giftigt för människor. Som vi blir sjuka av. Och det manifesterar sig då som lepra. Eh, och det som är så intressant då när man tänker i, i de här banorna då, det är ju det att... Eh, vad hände eh, på 70-talet? Eller egentligen från 50-talet då? Jo, då började man lansera oxiderade växtoljor... Som ett livsmedel. Alltså det här margarinet kom mm. och populariserades. i, Man började i USA då, det här margarinet, Crisco. Och då tog man alltså sån här: en restprodukt från bomullstillverkning. Bomullsfröolja eller kottonsidolja. Och sen så körde man det genom en slags kemisk process. Så att istället för att vara en flytande olja så blev det en fast olja. Det vill säga man oxiderar den. Man härsknar den på kemisk väg så att det blev ett fast fett. För att då kunde man ju äh, sälja det som någonting man kunde bre på mackan. Eller ha i, i äh, bullbaket och sådär va. Mm. Och <coughs> det som hände... Samtidigt då i USA under 50- och 60-talet det var det att det utbröt en epidemi av hjärtinfarkter. Och eh, vi har ju inte fått någon eh, riktig förklaring på vad det här berodde på. Men då bildade man ju då eh, någonting som kallas för AHA som är känt i våra dagar. American, Health, eh, American Heart Association. För att som sagt, det var en epidemi av hjärtinfarkter. Och så kom man fram till, den här organisationen kom fram till att ja, problemet, orsaken till alla de här hjärtinfarkterna då, det är att amerikanerna, de röker för mycket och de äter för mycket mättat fett. Det vill säga animaliskt fett var problemet. Mm -hmm. Men det som är så märkligt med det då, det är ju det att animaliskt fett, det har ju båda amerikanare och människor ätit i alla tider. Utan att ramla döda ner i hjärtinfarkt. Men det som inte har ätits tidigare, det är ju eh, oxiderade, oxiderat fleromättat fett. Alltså de här växtoljorna va? Och innan man började lansera det här som, som uh, ett livsmedel så var det ju någonting som man bara använde till tillverkning av skokräm och, och, och, och lampolja och målarfärg och sådana saker. Va? Det var ingen som tänkte sig att uh, man skulle kunna göra någonting som man äter av det här. Va? Mm. Uh, och ja, om man då är... Uh, djävulens advokat eller tänker som en sådan så kan man ju spekulera här i att skulle det kunna vara så att man tänkte att aha oxiderat fleromättat fett det är inte bra för människor det gör de sjuka och då kommer de till sjukhuset och så kan vi sälja Diverse gastrical eller vad? Inte eh, sådana här bypassoperationer ah. och hjärtmediciner och så vidare. Va? Mm, det är en ä, riktig vinstaffär. Det är en riktig vinstaffär, ja. Mm. Mm. Och då är det ju så här att, att, att lepra eller spetälska, då, det är ju liksom en mångfacetterad sjukdom också. Då. Men man kan ju säga då att det man kom fram till där på 1800-talet, det var väl dels det att, ja. Särskilt dålig, alltså dåliga livsmedel och särskilt dålig fisk. Det var ju en orsak till lepra. Eh, och det är ju inte, kanske inte bara det att man, att man fick i sig eh, härsket fett då, utan det var väl kanske det att man, man hade närings, man fick i sig en, en, en dålig kost överhuvudtaget. Va? Och det var ju ganska vanligt då. Att, för det var ju mycket fattigdom och, och, och man hade ju ingen möjlighet att uh, kyla mat. Man hade ju inga kylskåp och sådär va. Men sen så försvann ju den här uh, sjukdomen lepra uh, i det närmaste helt uh, under 1900-talet då. Och det kan man ju tänka sig berodde på då att jag menar, civilisationen, det var bättre sanitet och hygien. Och man, man blev bättre på att göra livsmedel och man kunde kyla dem och så vidare. Va? Folk fick det bättre helt enkelt och då försvann lepran. Mm. Eh, och det är också så att när man då tittar på den här symptombilden som finns för lepra i den här eh, fantastiska boken som... Eh, mm. Hutchinson har skrivit och det finns lite bilder och så, också. Eh, då blir man lite mörkrädd för att de symptomen man ser här, det är ju det man ser Alltså för han pratar ju om det att det finns ju tidiga symptom på lepra, va? Jag menar När vi, när, vi säger, när man säger lepra då tänker man på en person med stora svulster överallt. Va? Men eh, det finns ju sådana här tidiga symptom. Va? Nu försöker jag leta här i. i jag hittar ett har ett bra citat här. Ja, de här ja, just... böckerna de... Jag gillar inte att läsa på läsplatta eller pdf-form så att jag sökte på Adlibris och där hittade jag faktiskt de här två böckerna som Patrik nämnde och har beställt hem dem. Så att de ska bli min semesterläsning har jag tänkt mig. <laughs> mm. ja. det är tycker jag låter bra. Och det är nog bra att ha sådana saker i fysisk form också. För att som vi vet så, så har vi ett sanningsministerium som jobbar för där ute med att radera våran historia. Och skriva om den så att mm. det passar den nuvarande maktstrukturens intressen. Så att, mm. Och de, de, de, sam, de sammanfaller inte med era, det kan jag lova er. <laughs> så Nej. Att, mm. Nej, och de här, alltså, och, och jag menar såna här saker då. Va? Alltså, det här. Jag menar, vi har ju pratat mycket om vacciner, och jag tänkte väl att vi skulle kanske hinna med att komma in lite mer på det på det här avsnittet också. Då, va? Men om det är så att de här vaccinerna faktiskt inte. Är som man nu tycker, då, va? Och, och jag kan ju säga det att det finns ju inga som helst korrekta kliniska prövningar av vacciner. Alltså vi vet inte det. Man, man har aldrig prövat det. Men ändå så står man... Och om det är så att... Eller ja, man kan säga så här. Det finns inga belägg för att de är effektiva. Däremot så vet vi att det finns vaccinskador. Så vad är det då man håller på med? Och om det här som jag har hittat nu... Ja, ja, precis. Man skapar sjukdomar. Mm. Det är ju frukta. Det är ju fullständigt Ja. Jag man tänker blir så här ju... med ja. allergier och sånt. Liksom, det är liksom fullständigt exploderat. Ja. Folk är allergiska mot jordnötter, mot gräs och mot alla möjliga konstiga saker. Uh, hur kan man bli det om det liksom har funnits naturligt i ens omgivning uh, sen tidernas begymnelse i princip? Uh, det måste ju vara något onormalt mm. som har hänt de senaste tiden. Mm. och då är, ja. är ju en misstanke och det kan vara vacciner som vi då direkt sprutar in i blodanloppet utan att gå igenom liksom kroppens reningsprocess eller det vi äter kan ju också ha, mm. ha med det att göra då. Mm. precis ska vi se, nu har hittat ett stycke här då. jag läser det på engelska ni, ni får mm. fatta mm. gott folk Briefly, then, this is from Hutchinson's book, *Leprosy and Fish Eating*. Briefly, then, it may be said that the first symptom implying the presence of leprosy is the appearance of dusky, brown patches on the skin in a white person, and on the trunk, the patches often look much like those caused on a sheet of paper which has been scorched a single one may be present for a long time before others appear but more usually many are developed together and they are usually arranged with fair bilateral symmetry symmetry on the trunk and forelimbs these patches are not at first uh, deficient in sensation but after time white areas begin to appear in their centers and where witnesses occurs uh, the sensation is usually more or less completely lost. Alltså det är ju känslbortfall då. Mm. Och sen finns det en and, and, många sådana här beskrivningar då. Eller liksom andra olika uh, ol olika symptom då va? Men alltså när man läser om det här alltså, det här är ju det här är ju sånt man kan se väldigt mycket på uh, människor idag och på äldre människor va. Det är mycket fläckar och sådär va. Men, men som sagt och, och jag tror att hade de här människorna hamnat inför en läkare på 1800-talet Då har de sagt att ja fan här, här har du börjat få lepra Nu får du skärpa dig kring vad du äter och så vidare va eh, Men idag så, så har vi ju andra namn på eh, sjukdom då Eller manifestation av sjukdom eh, Och eh, vi kallar det för eh, eh, hudcancer Eh, och så vidare va. Det är hjärtskärlsjukdom och, och så vidare va. Eh, så ja. Kan det vara så att eh, till exempel den här cancerepidemin som just nu pågår i världen är det engineered lepra med hjälp av kost. Mm. Och då är det ju också så att eh, den... Eh, jag menar den te te teorin som man har kring cancer till exempel då. Den har ju en, ja men vi har ju intervjuat uh, Dr. siegfried i det här programmet. Och han uh, har ju konstaterat att den här uh, genteorin man har kring cancer att den inte stämmer. Han har kunnat visa att om en patient, en, en, någon som har drabbats av cancer eh, fastar och sen äter en eh, vad han kallar för en eh, calorie en, en kaloribegränsad kost då det vill säga en, en kost som består av väldigt mycket fett men och, och man äter inte så mycket Eh, kalorier som man har då eh, börjar den här eh, då börjar cancern gå tillbaka eh, så och, och, det, och det kan man ju tänka sig då att, att eh, alltså man kan ju se på det här med sjukdom alltså, som egentligen bara en ekvation mellan hur förgiftad kroppen är, hur toxifierad den är och hur mycket eh, användbara näringsämnen kroppen får isa va. Och får vi oss för lite eh, näringsämnen och för mycket gift va. Då blir vi sjuka. Och vänder vi på den ekvationen då, då går vi mer åt det friska hållet va. Mm. Eh, och, men, men det som är intressant då i det här eh, eh, i det här scenariot då. Att det är ju det att det, det vi får höra från eh, Livsmedelsverket och de allmänna kostråden och så vidare. Det är nog inte någonting som för oss åt det här friskhållet. Friskhållet och att vi håller oss friska. Va? Utan det, det skickar oss nog mer åt sjukdomshållet. För man får ju höra det att ja, vi ska äta det här fleromättade fettet. Vi ska äta mycket kolhydrater. Och så vidare. Va? Så att jag tror att en, en, en idé här det kan vara att uh, göra precis tvärtom. Och se hur man mår av det. Mm. Och undvika allt socker och lightprodukter så är jag många som försöker gå ner i vikt. Att de, att de liksom köper light, cola light eller typ crème light för att det ska vara mindre fett än Men... Uh, alla sorters lightprodukter är väl nästan värre än originalet. Som man ja, försöker få bort antingen socker eller fett, då. Mm. Så... Ja, det är ju precis håll i huvudet. Och jag, jag tänkte på det faktiskt här häromdagen. Att skulle det kunna vara så att... Jag menar, när kroppen säger åt oss att vi behöver äta någonting. Va, då blir vi ju hungriga, naturligtvis. Det är så det funkar men kan det vara så att om vi då äter för lite av det som kroppen faktiskt behöver. Det vill säga den typ av näringsämnen som den behöver då. Och att vi bara, vi bara får i oss energi. Men inte det näringsämne som kroppen vill ha. Kan det vara då så att då märker kroppen detta och så blir den hungrig igen va. Fasten vi egentligen har stoppat i oss den energi vi behöver för att vi inte kroppen har inte fått det näringsämnen den behöver- och då blir den hungrig igen va? Mm. Och så äter vi lite till- men då toppar vi fortfarande inte i oss- det näringsämne som kroppen vill ha va? Och då blir den hungrig igen- och så äter vi mer än, än vi borde. Eh, och så blir vi eh, tjocka då. Överviktiga. Och det, och det är ju så intressant med detta då- för att jag... Jag tror ju det att kroppen behöver- en, en rejäl mängd eh, fett, riktigt naturligt fett. Och vi blir då eh, rådda att inte äta så mycket fett. När vi äter så äter vi oftast mycket kolhydrater. Och då, kan, då, och då märker väl kroppen det kanske att oj nu, nu åt han här men jag fick inte in mig eh, det fettet jag behövde. Så att jag, jag måste bli hungrig igen här så att eh, så att vi äter igen. Och så håller man på så va? Så att mm. det här liksom driver hungerkänslan. Alltså det kanske inte är för jag menar, man pratar ju väldigt mycket om, om den här insulinhypotesen är ju väldigt rådande idag va? Och den, den, den funkar ju så då att man, man säger så här att ja om vi äter mycket kolhydrater så åker vårt insulin upp. Uh, vi, vi, för när vi äter lite så får vi då socker i blodet och då uh, vill kroppen städa undan sockret och det gör den genom att skicka ut hormonet insulin i kroppen och det signalerar till cellen att, att ta upp det här insulinet va? men sen så får vi en sån här uh, blodsocker eller insulinberiodal vana för att när kroppen har, har uh, ställt undan sockret va, så kan vi fortfarande ha hur funkar det nu? Då har vi fortfarande en hög insulinnivå och det driver på eh, våra hungerkänslor då. Men eh, skulle det kunna vara så här enkelt bara att det är just det här att, att kroppen genom att bli hungrig eh, helt enkelt signalerar en näringsbrist. Att vi, vi stoppar i oss eh, för lite. Av det här näringsämnet som vi behöver ganska mycket av. Och det är alltså naturligt fett då. Mm. Och då är jag väldigt noga med att säga naturligt fett. För passa er för. Jag tycker man ska passa sig för onaturligt fett. Det vill säga det här fettet som finns i margarin. Och, och all färdig mat, Industrimat va? Mm. Och sen är det också det. En annan sån sak som jag tycker är så intressant i detta då. Det är ju det att. Uh, förr i tiden då när lepra uh, härjade i världen på 1700- och 1800-talet, då var det så här att det, uh, lepran visade sig ofta på fötterna. Va? Människor fick dåliga fötter. De fick liksom utslag och, och, och sådana här leprautslag på fötterna och sen så förlorade de känseln i fötterna och så började de uh, ruttna när de satt på kroppen. Rent ut sagt, va? Och då fick man amputera. Vad är det som händer med många av våra eh, stackars äldre med åldersdiabetes idag? Jo, de måste också amputera eh, sina lemmar. För eh, på det här sättet, va? Så jag, man ser ju ett samband där också. Mm. Ja, det är riktigt. En fråga som jag tänker mig då, med, för det finns ju ändå sjukdomar som smittar emellan människor. Till exempel förkylningar kan ju gå igenom. Och sen så även magsjuka är ju någonting som verkar vara ja. någonting som smittar... Via virus eller via luften på något sätt. För att det kan ju liksom en i familjen få det och sen så får resten av det. Hur, hur funkar det med den här teorin att det skulle finnas en sjukdom då? Ja men precis. Eh, jättebra bra synpunkt mm. Martin. Och då är det väl så här att jag menar. Den här typen av idéer. Som eh, kan vara ja. rätt felaktiga då. Men det måste ju finnas så att säga någon substans i dem. Uh, och det man kan säga om det här det är ju det att ja uh, vi kan smitta varandra men då är det också så här att uh, man, man kan jämföra lite med, med gräsbränder eller skogsbränder va är det en väldigt torr sommar då blir det mycket bränder mm. och det är väl lite samma sak här då va att om du, om du är Uh, om du har en, en, en uh, hög så att säga, förgiftningsnivå i kroppen då, om du har liksom näringsbrist om du är lite undernärd va? då är det lättare för dig att uh, uh, att bli smittad då och riktigt hur det där funkar det, det, det är ju svårt att svara på då uh. Jag vet faktiskt inte riktigt, va? men jag, jag, jag, jag kan ju se att det här eh, paradigmet som man ser som så självklart då va? att, att eh, sjukdom beror på smitta. Men sen är det ju sig också så att det säger man ju inte om alla saker. För jag menar det här med, eh, ja, vad hjärtsjälssjukdom eller cancer beror på, då, va? det har vi ju ingen... Eh, självklar förklaring till vad man har liksom de här teorierna då. Men eh, man, man vet ju inte men man, man, man hävdar ju inte att det här beror på någon smitta i alla fall. Va? Men sen har vi ju alla de här olika eh, eh, epidemierna och pandemierna då. Som har, har brutit ut eh, i världen då. De är man ju väldigt noga med att säga att de beror på smitta då. Från människa till människa. Som till exempel, eh, ja, förr i tiden så hade vi ju smittkopper. Och eh, polio. Och nu har man, det har ju varit sån här svininfluensan och sånt här va? Ebola. Och... Ebola ja, ja mm. precis. Så. Och sen och, men, det vore intressant om du kunde utveckla lite med det här med HIV och AIDS om vad som är. Ja, ja just det. Det blir ju också ett, ett, ett ganska otäckt scenario där då. För att, och det, det här med, med AIDS-hoaxet som jag nog faktiskt vill kalla det det är ju, kan man ju läsa om på Closed Mm. Men då är det nog alltså så här att eh, AIDS alltså AIDS eh, står ju för autoimmune eh, deficiency syndrom mm. och AIDS existerar ingen snack om saken eh, och eh, eh, men då är det ju så här att, att man man observerade ju AIDS mycket på eh, 80-talet i Afrika till exempel och sådär så, och, och det är ju det när ja människor blir sjuka men det är förmodligen som är huvudorsaken till AIDS, det är ju det, det är ju, vad jag var inne på tidigare, underäring man får en, en, en väldigt dålig och ensidig kost till exempel man, man käkar bara eh, spannmål eller någonting. Va? Man, man får en helt ensidig kost. Man får inga, inga inget animaliskt fett eh, eller något annat. Va? Och då, då, då bryter kroppen ihop på det här sättet. Då, Och jag menar, Aids, det har varit en känd sjukdom sedan eh, väldigt långt tillbaka. Eller, jag menar, man har satt ett namn på det. Då, va? Mm. Men sen den här aids epidemin då som man som ut, utbröt på 80-talet. Och som sägs ha brut på ett virus då. Eh, och, och eh, Som överfördes sexuellt mellan eh, homosexuella då var ju det första. Men sen så kunde vem som är. Det var, det var liksom så här. Eh, Och eh, då var det ju också så då att man, man. Då folk blir väldigt nervösa då speciellt homosexuella och sen så fick de gå till läkaren och så tog de ett blodprov och så sa de att ja tyvärr då AIDS va? och det var väl det också att jag menar, för jag vill vara väldigt noga med det också när jag pratar om de här grejerna att jag tror ju inte att läkare vanliga läkare i Sverige eller någon annanstans är liksom med på den här grejen utan det här är ju lögner som kommer ovanifrån man mm. går och utbildar sig till läkare. Och då blir man liksom inkörd i de här paradigmen och tankemönstren. Och det är inte någonting man kan ifrågasätta. Som en läkare så försöker man göra ett bra jobb och man bryr sig om sina patienter. Det är bara det att man får helt uh, fel verktyg och tankemönster i händerna. Hur mm. är det så här då med AIDS? Va? Ja, man tog ett blodtro. Och så ja, man skickar väl det någonstans eller jag vet inte riktigt Och så, och så hittar man ju då antikroppar eh, mot HIV. Va? Och så berättar man det här för patienten, och så sa man det att ja, nu kommer ju ditt eh, immunförsvar här att bytas ner långsamt. Och du kommer att bli sjuk. Men vi har eh, faktiskt en ny. Eh, experimentmedicin här som vi kan använda som heter AZT då, det är en, och det kanske man inte var så tydlig Men det var ju en, en, en kasserad cancermedicin tydligen, mm. alltså ett, ett cellgift då. Och då kan man ju tänka sig här att ja, om man börjar tillsätta gift, om man börjar förgifta människor så, så förkortar väl deras liv då va? Mm. Men eftersom man då hade en sån här dödlig sjukdom så, så behövde man göra detta då va? Och de här eh, patienterna som fick den här AZT-behandlingen, de eh, gick ju av dagar mm. Efter några månader. Eller Lä då, va? Läkarna kunde väl förutse ungefär hur många månader de hade kvar efter de hade, mm. de hade satt in behandlingen. Ja, ja. Och det är ju också väldigt för det är ju lite också samma sak som det här med cancer, va? Att om det nu så är så att, att att cancer var det man kallade för lepra på 1800 talet va? Så hade ju en person kunnat bli frisk genom att gå hem och eh, göra som professor Siegfried föreslår, det vill säga fasta. Och sen eh, håll dig borta från allt annat än, än eh, naturligt fett då va? Eller försöka ha så mycket naturligt fett i kosten som möjligt men inte äta för mycket då va? För det som händer då också det är ju att kroppen hamnar i vad man kallar för nutritionell ketos. Och det, är, eh, och det, det fungerar så att, att eh, när man inte äter saker som innehåller... Eh, kolhydrater eller, eller det som blir socker va? då, då ställer cellen en stor del av cellerna i kroppen ställer om sin eh, metabolism och de börjar eh, nyttja det som kallas för ketonkroppar istället och enkelt så kan man säga att det blir helt enkelt så att kroppen går över från sockerdrift till fettdrift och eh, den här ja. Den här teorin som man har inom idag då, det är ju liksom det här att, att Cancern Cancern behöver socker Cancertumörer behöver socker Men det man skulle kunna tänka sig om man, om man tar in den här liksom lepra-hypotesen som jag har, det är väl det att eh, Om man slutar äta den här sockerdrivande maten och, och, och går över till då, då hamnar kroppen i en, ett, ett bättre metabolt läge, om man ska uttrycka det, och då kan det liksom börja fixa sig själv igen och, och, och göra sig frisk från lepran eller det som vi kanske idag kallar för cancer, och då går ju de här tumörerna tillbaka. Så men, men då är det återigen då va? att om man, om man går till läkaren med cancer idag så eh, då ska man ju få de här. Då, då säger ju läkaren till att ja, nu, nu kommer du att vara död om no, någon, någon månad här va eh, Men om du tar de här cellgifterna så kommer du att leva i kanske ett halvår eller ett år. Eh, eller så kommer du att och, och bli frisk. Och det blir ju också många, Jag menar alla stryker ju inte med då. Va? Men någonting som man ser händer väldigt ofta med med cancerpatienter som har fått cellgift det är ju det att cancern kommer tillbaka så småningom det kan ta det kan ta ett par år va? Men, men den kommer tillbaka mm. och det är ju tråkigt när jag har sett på så här sjukhus och sånt så är det den maten som eller äldre och sånt får liksom den är ju under all kritik så det är ju liksom som gjort för att man ska blir dålig och får krämper och kanske dö av det liksom. Ja men ja. precis. Nej men den är ju bedrövlig. Eh, kosten på våra sjuk sjukhus och ålderdomshem. Va? Och det är ju det är mycket saft och mariekex kör man med va? Mm, fika och bull, buller. <laughs> bull och fika ja. Och det är ju hemskt det här. För att om det är så här att, att, att kroppen behöver näring. Men den får bara eh, energi då. Alltså det här som man kallar för tomma kalorier. Mm. Eh, ja, då är det inte så konstigt att att, eh, att människor blir sjuka och är sjuka. va? Mm. Ja. Mm. Ska vi se var något mer? Ja, <clears throat> alltså det är ju det här om vacciner också då. Mm. Och och, eh, vi har ju haft eh, föredrag med den eh, fantastiska eh, Linda Karlström mm. i Kibornos regi. Och hon är ju en eh, fantastisk kvinna som står upp för det här med att eh, vi vet faktiskt inte så mycket om, eh, om vaccinerna är effektiva. Det vi däremot vet är att de inte är säkra. Mm. Det de, de, de, de finns ju eh, massa biverkningar och eh, problem relaterade med vacciner som man gärna sopar under mattan. Mm. Man inte pratar så mycket om. Eh, och jag kan ju säga det, och det har vi sagt förut då, att när jag började titta på det här med vacciner så. Eh, och det var ju inför den första intervjun vi hade med, med Linda Karlström så tänkte jag väl det här att. Alltså, det kan väl inte vara. Eh, så illa kan det väl inte vara, va? Men jag förstod ju det när jag, när jag började titta på det här att jo, så illa är det. Och den bilden har ju verkligen förstärkt så För att, <hör> om man tittar historiskt också på det här med vacciner så. Så det, det är ju inte bara idag det finns vaccinskeptiker, va? Utan vaccinskeptiker eh, har <hör> funnits ända sedan. Eh, man introducerar den här idén med vacciner. Och eh, det är väl också länkar som vi får lägga upp. För det finns en, mm. eh, en bok som skrevs av William White. Som jag tror jag nämnde mm. nämnt förut. Eh, Story of a Great Illusion skrev på slutet av 1800-talet. Eh, sen finns det en annan intressant bok. Som eh, heter Bacteria Inc. Mm. Och sen just det. Den här boken är ju superintressant också. Uh, den är ju skriven av... Uh, Russell Wallace. Mm -hmm. uh, Vaccination a Delusion. <clears throat> från 1898. Uh, och Alfred Russell Wallace. Han är en väldigt intressant person också. För att han... Uh, Uh, var ju en uh, uh, en som lanserar den här evolutionsteorin va Och mm, konkurrent uh, ja precis en konkurrent i Darwin va mm. men det som är så intressant här också det är väl det att, att det har ju varit en del surra om det där eller man ser ju det också när man börjar läsa om Darwin och sådär då att uh, det är en del som säger att han ja han kanske plagierade sina idéer Mm. kan det vara ett mönster att ja. typ alla, alla de vi får lära oss <laughs> om i skolan ja, ja, ja, ja. Eh, liksom ja, är... är någon form av frontfigurer för ja. någonting annat. Ja. ja. Så. Nej, och det, och det kan man ju tänka sig också då att om uh, ja, um, uh, Russell Wallace då, han var samtida med den här evolutionsteorin va? Men han var ju också en väldigt känd vaccinsmotståndare på den tiden. Han, uh, han skrev... Uh, inte bara den här eh, vaccination delusion utan han skrev många pamfletter och grejer kring det här då va? Om, om att vacciner inte alls varnar vidare va? Och då är det klart att det är det väl intressant att sopa honom under mattan då och aldrig prata om honom för att eh, om man pratar honom, om honom i samband med, med evolutionsteorin då, då finns det ju risk att man, man hittar det han har skrivit om vacciner också va? Mm. Nej, så det är också en, en intressant uh, bok i sammanhanget. Och sen, som sagt, så finns det ju uh, uh, den här boken som heter Bacteria Inc. Och den är väl från uh, vad var det? det var väl 30-40-talet? Mm. Uh, och uh, ska vi ser. Uh, där så är det ju också en, en, en så intressant sak för att. Där skriver han ju om eh, narkolepsi som mm. en känd eh, effekt av eh, vaccinationer. Så att det eh, hade man eh, koll på redan på eh, 40-talet då. Mm. Att vi inte lär oss ja. av historien. <laughs> Nej, men precis. För det kom ju som en blixt från klar himmel när det var de här eh, max, massvaccinationerna för, för svininfluensan då. Ja. Eh, att eh, det var så många som drabbades av narkolepsi då. Ja, så har vi den. Och sen så har vi eh, en annan bok som vi ska lägga upp länken till och den heter här, den här boken skräder inte med sin titel eller hur man skräder inte med orden den heter The Blood Poisoners och den är från 1965 då. Uh, och den har jag faktiskt inte hunnit, hunnit läsa mm. men uh, titeln. <laughs> Vill jag titta <laughs> Ja. Mm. Ja, det finns så mycket gamla bra böcker. Liksom. Jag försöker kolla på antikvariat och sånt. Uh, lite till och från för att uh, få tag i sånt här. Att, uh, det kommer ju bli mer och mer sällsynt som sagt. Så att, uh, och nu finns det ju, ja. ju antikvariat.net kan man ju söka. Uh, efter gamla verk och så. Och så kan man ju kanske hitta på... Det är svårt att veta vilka böcker man ska leta efter också för det finns så mycket desinformation men liksom, eh, Clues Forum är ju liksom ett ställe att hitta. bra eh, hitta. Där har du hittat mycket godis när du har kollat eh, trådarna. Man får ju kolla ja. eh, kolla lite grann. Men där hittar du den här William White. William, du har inte missminn mig. Där hittar jag William White. Ja, och eh, en, en sak som jag är väldigt tacksam för, för Clues Forum och och, eh, två personer där som jag har diskuterat ibland lite eh, livligt och hetsigt med. Det är eh, två personer där som, het, som heter eh, Icy Freely och Sharp Stuff. För att de eh, pekar mig åt det här hållet att eh, eh, hela vår idé om eh, infektion och bakterier och hur det funkar att det kan vara galet va? att, att, att det här med vi, vi, jag menar pastör det är en sån här figur som åh, han, han la grunden till den moderna fantastiska medicinen va? Mm. men de eh, gjorde mig uppmärksam på det och så började jag läsa de här gamla böckerna och jag, jag ser ju precis det som de såg och, och det är ju det att, att de här idéerna har ju inte på fötterna vetenskapligt va Mm. Men det har, alltså pastör har inte på fötterna. Men Nej. det har däremot eh, bekant då. Precis. Och det har jag faktiskt börjat ändra mig liksom, hela mitt liv har jag varit en sån som har druckit så här mellanmjölk eh, vanlig grön. Mm. Men efter att ha lyssnat på dig och lite andra så så först gick jag över till röd mjölk och sen så får jag höra att eh, homogenisering är ju en process då när man liksom behandlar mjölken att man slår sönder fettmolekylerna. Och mm. att det är inte är så särskilt bra att dricka sån äh, mjölk då, utan det finns ju sån mm. äh, icke-homogeniserad. Och då innebär ju det att, äh, att fettmolekylerna kan ligga som en litet skikt sådär ovanpå äh, mm. ibland. Men liksom det är jättegod mjölk. Och sen så den här äh, pasteuriseringen kan man väl inte komma undan äh, i Sverige. Jag tror det är förbjudet att sälja icke-pasteuriserad mjölk för att man har den här mm. teorin då att det kan finnas bakterier i mjölk. Som man dödar då när man pasteuriserar. Men tänk om då är så istället att det är de, de bakterierna de hjälper oss. Att man tar död på dem genom pasteuriseringen. Ja, jag kan ju säga så här om det här med mjölk då. Va? Mm. Mjölk är ett fantastiskt livsmedel. Mjölk och mjölkprodukter. Ost och så vidare. Mm. Eh, yoghurt och sådär. Det är superbra mat. Men man har varit väldigt duktig på att förstöra detta mm. äh, jättebra livsmedel. Och det har man gjort på så sätt att man, man homogeniserar mjölken precis. Då slår man sönder de här fettmolekylerna. Och sen så plockar man bort äh, fettet äh, från mjölken. Och då blir det problematiskt för oss. För att då, det, alltså sådana här mjölkprotein och. Äh, Laktos, alltså mjölksocker, det, det kan vara lite jobbigt för oss va. Eh, så man ska nog hålla sig borta speciellt från, från alla lättmejeriprodukter. Det, mm. det, det ska man inte stoppa i sig. Däremot så kan man äta feta eh, mejeriprodukter som till exempel turkisk yoghurt och sådana saker. Då, va? Och, och grädde naturligtvis då va. Mm. men turkisk yoghurt kan vara lite lurigt men det är också för att det har en ganska hög proteinhalt också då vilket mm. kan vara lite lurigt men egentligen mest jobbigt för magen va mm. men, och sen också vad det gäller det här med, med vanlig flytande mjölk så är det ju så att den allra bästa mjölken och jag är så himla glad för det att inte långt från oss så har vi en gård där de säljer sådana här eh, mjölk direkt på gården i en mjölkautomat. Och då är det precis så som du säger Martin. Att den där mjölken den är pastoriserad. Eh, men den är inte eh, homogeniserad. Och då är det också så att det här med pastoriseringen. Alltså eh, sådana här gårdsmjölk. De måste ju pasteurisera i det är lag på det. Och jag, jag vet inte riktigt om, om det är så himla kinkigt med eh, Eh, en pastorisering i lågtemperatur. Jag tror snarare det kan vara bra för att det är ju faktiskt så att, att eh, livsmedel eh, kan ju få bakterietillväxt i sig. Och det som händer då, det är ju det att de här bakterierna de eh, producerar ju. Eh, deras ämnesomsättning skapar ju saker som är giftigt för oss. Och det är så vi blir matförgiftade och blir dåliga. Eh, så ...pastorisering kan vara bra i det avseendet. Men, och det som är så bra med den här lantmjölken... Då, ...det är det att den är bara pastoriserad en gång... Och i, ...i låg temperatur. Men det som är så tråkigt då... ...det är ju att... Eller, ...och så måste det väl i sig vara... ...annars eh, så blir mjölken dålig. För när ala kommer att hämta mjölken... ...då tror jag de dels... Eh, ...pastoriserar den en gång till i bilen... ...och sen så när den kommer till... Eh, eh, ala då eller till någon annan mjölkproducent så pastoriserar den flera gånger och då, då tar man nog eh, bort eh, mycket av de nyttiga bakterierna som finns i mjölken då. Mm. För det är väl också så där med bakterier och, och alltså att mat är en färskvara Alltså vi vi ska äta färsk mat. Och då får vi oss bakterier. Man kan väl säga så här. Då får vi oss bakterier när de är i en, ett nyttigt stadium. Mm. För att... Eh, Men, där kan man, där man säga också Det här med djuruppfödning. tänker jag på liksom för grisar och sånt. Där, där ger man ju dem mycket, mycket spannmål och sånt. Och de blir sjuka. Så då får de ju antibiotika. Och eh, ja. det här får vi, vi då... I oss sen när vi eh, oh. äter grisköttet. Så att... Eh, yeah. eh, och och djur, kött från djur är ju egentligen bra då. Men då ska det ju vara djur som liksom lever ut och äter gräs. Och, och liksom inte eh, bli uppfödda på ett industriellt sätt. Eh, mm. För idag så liksom industri det handlar om cash, pengar. Tjäna mer eh, så mycket som möjligt på så lite resurser som möjligt. Ja vad blir det då? Ja då blir det mindre bås för grisarna. De får se... Solens ljus är mycket färre timmar och de får stå ihocklämda eh, i, ah, i små båsar hela sitt liv. Och så mm. blir de sjuka och då får de antibiotika och så. Och så mm. håller det på sådär. Mm. Eh, så, ja, men precis Det där är ju också ett sånt här, liksom, eh, sån här cultural engineering som man ser väldigt mycket idag. Då, eh, eller som man, jag tycker man ser, och det är just det här att. Man vill ju inte att vi ska äta animaliska livsmedel va? Utan vi, vi ska ju vara vegetarianer eller helst veganer då. Och då åstadkommer man det på olika sätt. Eh, bland annat eh, genom att förespråka väldigt mycket för att eh, vegetariskt är bra på alla tänkbara sätt. Eh, det är eh, att äta kusser förstör miljön av eh, en, någon långsökt anledning. De, jag vet inte riktigt om de pruttar. Och de pruttar med tandras. <laughs> Man pruttar jag ja. Och mm. det, det kan bli lite konstigt också så där, om man försöker resonera kring det här. då att, Jag menar, på Amerikas prärier så sprang det ju omkring miljontals bufflar och bajsade och pruttade innan vi kom dit. Så det var väl en begynnande miljökatastrof då, som vi avvärde genom att slå ihjäl alla bufflarna. Mm. Eller hur? <tänker man> ja, och sen också, det är ju en grej då. Det, det, det ska vara bra på alla möjliga sätt. Va? Och sen så är det ju det här också då att, att eh, eh, köttproduktion eller produktion av animaliska livsmedel, det, det ska ju framställas så otäckt och inhumant som möjligt. Då, att, att, och man ser till att det är så också då att man har såna här eh, gris... Eh, Fångläger där, där djuren mår väldigt dåligt och har det väldigt dåligt. Men det behöver ju inte vara så. Jag menar, det det Man kan ju faktiskt ha en, en, en bra och human produktion av, av. Och sen är det ju också där. Jag har sagt det i förut också att alltså. Ska man ha ett sånt här. Vad är det, ekologiskt jordbruk utan bekämpningsmedel va? Jag menar man behöver ju gödsla grödor och så vidare då va? Så att man behöver ju ha djur. Mm. Och om man inte ska konstgödsla då va? Och sen vad, vad, vad ska man göra med djuren? Jo man kan väl mjölka dem och, och slakta dem och äta köttet va? Det är, det är väl ganska logiskt och vettigt att göra det om det dessutom är så. Vilket jag tycker väldigt mycket tyder på det när, när, när man tittar på det här med medicin. Att, att just det här med fett, det är något animaliskt fett. Det är, något, det är ett viktigt näringsämne för människorna. Och vi har ju också det att... Alltså, jag menar om man pratar om de här essentiella eh, fettsyrorna. Eh, och, och, och att... Eh, animaliskt protein eh, verkar vara det enda protein som vi människor kan, kan utnyttja fullt ut va det vill säga som vi kan tillgodogöra oss på ett enkelt sätt För jag menar det finns ju då eh, protein i i eh, <skratt> vegetarisk mat också va men det, det verkar som att det där har vi inte så lätt att tillgodogöra oss då va? så att det finns ju mycket som men, men alltså man blir lite trött också för det där är ju en så inflammerad fråga och den är ju liksom väldigt känslobaserad också då va? Det finns ju, och det finns ju många som säger man, man, man ska vara en fruktarian då man ska bara äta frukt liksom det är jätte, vi människor är, är byggda för det men jag har ju lite svårt att köpa det va? Det, det känns inte så rimligt det är faktiskt lite vad jag har sagt ibland. Det är lite medicinens platta jordgrej på något sätt. Ja, är... precis. Men man tänker hur, hur skulle man då... För man är väl då kan man tänka sig kritisk mot det moderna samhället och moderna djurhushållningen och så. Men utan det moderna samhället hade man ju inte kunnat vara flukterian. För att vi har ju liksom eh, transporter från andra sidan jorden som liksom spör ut en massa miljögifter och sånt. Men om man då ser till liksom hur vi levde i mitten av 1800-talet så var det liksom närodlat, ekologiskt. Man, man hade djuren för att kunna klara av vintern. För att liksom det går man ut och så växer det ingenting på vintern. Och det är ett tjockt täcke med snö. Ja, då måste du ha liksom någonting som kan klara sig över vintern. Ja, men då tar du in en massa hö i ladan som du kan föda till de djuren som du orkar. Och ta med dig till våren då som kan få nya. Nya ungar. Och då kan du liksom slakta grisen till jul som man alltid gjorde för. Det var julgrisen. Och så kan man torka, torka kött också. Och salt, salta det. Mm. Och sen konserverar man väl en del grönsaker från. Från. Säsongen då. Men konservering, det tar ju tid och mycket arbetsinsats för att konservera det också. Mm. Uh, och uh, ja. så att uh, är man kritisk mot det moderna samhället så är det väl snarare mot uh, hur vi levde innan man bör gå liksom, i harmoni med naturen och liksom, behandla, behandla djuren med respekt och, och liksom att man lever i en slags mm. symbios ja, med dem Nej, men jag, och, ja exakt och, och mm. jag, ty jag tycker man man ser också det här hur man liksom Ska demonisera och, och göra det moraliskt förkastligt, det här med, med köttätande. då va? Och det är liksom det här att eh, ja, djuren. Det, det, det är ju fel att slakta djuren då va? Men jag vet inte riktigt att. Jag menar, djur. De vet ju inte. Alltså. De vet inte vad de kommer att råka ut och Naturligtvis så, så, så tycker de ju inte om det. Eller så att säga. Jag menar, alla, alla levande varelser vill ju leva. Mm. Men, men jag menar, de är inte. Eh, jag menar, de, de vet inte vad som. Jag menar, man, man kan inte prata med dem och sådär, eller de kan inte eh, föreställa sig sin egen död, va mm. eh, Men. Men så, och sen så är det också så här liksom att man på något sätt då eh, implicerar det här att ja, det är moraliskt kastligt att döda och äta djur. Eh, men eh, vi ska ändå kunna äta kött. Så därför så ska vi nu framställa eh, syntetiskt kött. Mm. Är det något För att det är så då? fel att döda djuren då va? Så att då liksom gör vi det här i laboratoriet liksom och försöker få kötceller och föröka sig då va? Ja. Och då kan man ju bli så här att, ja men om man nu förlikar sig med den här moralen och etiken kring djur och, och att döda och äta dem. Eftersom kött då är ett, ett, ett livsviktigt näringsämne för oss. Eh, eller ja, egentligen det behöver ju inte vara. Alltså om man inte vill äta döda djur så tror inte jag man måste göra det för att må bra. Utan man kan ju hålla sig då till eh, mjölk, grädde och smör. Men jag tror nog att man, ska, man behöver få i sig eh, animaliska livsmedel va. Men jag som sagt, jag tycker ju att man, man kan äta kött också. Jag tror att en, liksom det proteinet man får från kött det, det är nyttigt för oss. Bara om man inte får i sig för mycket av det. För det kan man ju också bli sjuk av va. Man kan ju mm. få sån här rabbit sickness då va? Men hur som helst, och det blir så knasigt det där resonemanget då, liksom här, man ska göra syntetiskt kött och, och, och för att liksom lösa. Men ja, vi har ju de här eh, kurserna då. Och de kan gå i gräset och äta. Och sen är det ju jättebra också för att de här kurserna, de bajsar ju också. Så, och då blir det näring till gräset. Alltså där har vi ju fantastiska matmaskiner då. Vilken mirakelmaskiner, uh, ja. <laughs> <laughs> Nej, <det är laughs> just... Jag har inte ingen kommit på det förut. Ja. Men eh, jag tänker bara det, det börjar bli lite så här läskigt med syntetiskt kött också. För vad är det man vill göra då? Eh, jo, det är att slå, bort, slå undan själva basen till eh, våran civilisation. Och det är ju liksom böndernas slit på åken. För att utan bönders slit på åken så... Så skulle det inte kunna existera några städer för att alla städer, eller i stort sett är ju inte självförsörjande utan de är beroende av tillförsel av mat utifrån, alltså från böndernas åkrar. Mm. Och det man försöker göra nu då är att skapa liksom kapa banden med, med liksom, eh, hela grunden, alltså vårt bondesamhälle som, som i stort sett alla samhällen är sprungna ur. Och det kommer ju bli riktigt farligt då att. Eh, Ingen har någon aning om liksom hur man ens sår ett frö. då blir det Mina tankar går ju till den här Hollywoodskapen, liksom, Idiocracy. Idiocracy, ja. Idiocracy, ja. där man liksom har spånat på den här idén och så liksom låtit gå exakt antal generationer och så är det några som har fryssits ner och så vaknar de upp och så är de de smartaste personerna som existerar. Då liksom och de andra har blivit så här helt fördummade av av vad de har ätit och, och tv och så vidare. så att, mm. ja <laughs> Jo visst, man kan väl säga så här också att liksom, alltså, civilisationen och vår, vår tekniska utveckling och sådär. Jag menar, människan är ju en, en verktygsskapare av rang. Liksom. Vi ska hela tiden förbättra och förenkla vår, vår <hör> existens genom att göra olika hjälpmedel. Va? Vi, vi har ju blivit fantastiskt duktiga på det och det man kan säga om matproduktion och sådär också. Det är ju det att och jag menar det är väl egentligen den, den huvudsakliga livsnödvändigheten som man behöver också. Va? Man behöver mat och sen så behöver man eh, ha eh, hyfsad värme och så vidare så att man för, för att, för att över, överhuvudtaget överleva. De, de där problemen de vi, har vi löst så himla effektivt. Va? Alltså, jag menar, du säger bondens slit på åken. Mm. Ja, jag vet inte han kör ju omkring i en gigantisk john Deer traktor med en, en åtta axlad eh, plog på. Va? Alltså, mm. Det har blivit väldigt effektivt och det är också så att det går åt väldigt få människor idag för att producera ett överflöd av mat och livsmedel. Och det är ju också sådär att. Det där blir ju någon slags problem också då, va? Och det blir liksom ett problem för ett system. För att en, en sån här gyllene princip inom att vidmakthålla ett system, eller sådär vad det, det Det står på. Man, man kan titta på sån här gamla portar från. Från 1300-talet och sådär. Jag såg en i Italien som stod någonting där på italienska Och så frågar jag Simon som jag var med. Och vad står det där? Jo, det står toil and fear. Det är liksom ja det viktiga. Alltså det här att alltså folk måste vara i arbete. va. Alla måste ha någonting att göra. Mm. Annars så, så blir det problem. va. Och då är det så här att om, om alla våra överlevnadsproblem är lösta va. Vi har mat och vi har husrum. Ja då måste man hitta på andra saker åt folk att göra va. Och det är väl... <laughs> att man inte, <laughs> är tänka, tänka, man inte börjar tänka för mycket. Ja precis va. Det, mm. Nej. Det, det är ja. inte bra. Det ska andra du, göra. Också. Tänk, ja precis. Mm. Jag tänkte på det här. Vi var inne på, på det här med AIDS också. Mm. Tidigare. Jag tänkte bara liksom plocka upp den tråden igen. Och... Och jag menar, jag som sagt jag har inte grävt så mycket i det där och, och, men jag har ju starka misstänker om att det där är en, en, en uh, engineered disease och uh, det nog kan vara så att de här botemedlen som man använder sig av att det är nog själva verket uh, orsakade eller i alla fall påskyndade förloppet i den här sjukdomen. Och sen det har ju gått vissa rykten också. Det, det, det, det pratades om att det fanns en, en, en drog på den tiden. Man kallade det för poppers eller någonting. Och det man väl sett också det är väl det att drogmissbruk Det kan ju också väldigt snabbt bryta ner immuntillståndet. Eller allmäntillståndet på en människa. Och, och, och orsaka den här eh, autoimmune deficiency syndrom då. Som... Mm. Och det är, det är så intressant också för att liksom AIDS det kan du hitta mycket längre tillbaka än 80-talet. Men det var ju på 80-talet då som, som den här orsaken var orsakad av det här mystiska AIDS-viruset. Eller HIV-viruset. Och jag tänker på det att det fanns ju en, en, en herre som var en duktig musiker. Mm. Och tyvärr är det väl lite sådär att man man, man, traf, man tappar ju uh, väldigt mycket av uh, sitt förtroende för världen och framförallt för mediaspektaklet. Man vet ju inte egentligen vilka uh, människor var och, och speciellt kända personer och sådär va. Men jag tänker på, alltså på Freddie Mercury och... Han fick ju den här hemska sjukdomen och han blev tunn som en sticka. Mm. Och det kan ju vara åt det ena eller andra hållet, jag, jag vet inte. Men jag menar, det kan ju vara så att han fick den här eh, diagnosen och han, han eh, gick ju med då på. Det som läkaren med naturligtvis de bästa intentionen då fick råd att man skulle kunna göra då. Det är ju, och han fick ju ta den här bron, bromsmedicinen då och eh, gick bort på det sättet. Eh, eller så kan det vara något, något påhitt för att eh, sälja detta till världen. Jag vet inte men jag vet i alla fall att det var en... en en eh, fantastisk musik. Och någonting som har, stort, har gjort stort intryck på mig. Som jag, jag, jag gillar Queen helt enkelt. Mm. <laughs> tyckte de var bra. <laughs> ja. Det är kryptiska låttexter bara man lyssnar på. Ja. Ja. ja. Men det, det är ju en konstig känsla också Martin. Att massa saker som man har upplevt som helt självklara och verkliga. Mm. I hela sitt liv. Plötsligt bara rycks bort. Eller man måste ju frågasätta allt. Man måste fråga. Liksom. Mm. Det, det, det är väldigt konstigt alltså tycker ja. jag. Ja, man kommer till en viss gräns och sen så bara. Liksom, nej, nu måste jag riva ner hela min liksom ram som jag har byggt upp min tidigare kunskap ja. på. Ja. Och sen så bygga upp en ny ram. Och liksom ja, men det här kan jag liksom verifiera att det här stämmer. Då tar jag det för sanning. Och så kan man bygga på nya liksom. Teser kring det här då. Och till slut så får man en, en ny världsbild som ser tämligen logisk ut. Eller där, där man liksom kan anamma det med logik. För det finns ju inte så mycket logik i den världsbild som vi blir lärda i skolan eller av media. Då. Och det är ju ja. meningen liksom att det ska vara så här motsägelser. Man, liksom, mm. eh, man kanske inte säger dem i samma eh, mening så här, men att det kommer liksom i samma bok så säger man liksom två saker som är helt motstridiga till varandra men man får läsa den och, och tro på de här samtidigt då. och då är det ju som här 1984 som är en mm. väldigt bra bok att ja, läsa igenom och liksom det finns ju ja. många olika dimensioner då, i hur i att förstå innebörden av den 1984 så att, eh, ja. Den kan man ju gärna läsa igen, även om man läser den tidigare så har man liksom tagit till sig ny kunskap så kan man ju liksom se andra saker i den andra gången man läser den. Så att jag, jag håller ju på att lyssna på den som, som ljudbok nu igen så jag ska nog ta, ta tag och läsa den en gång till också så kanske, vi kanske kan läsa lite citat ur den något avsnitt tänkte jag. Ja visst det kan vi ju ha som lite sommarläxa att mm. lyssna på 1984. För jag har också lyssnat på den i ljudbok men det var länge sedan nu. Jag kommer inte mm. ihåg den och jag lyssnar väldigt gärna på den igen. Absolut och det kan vi ha i samband för jag, jag hade ju tänkt ett avsnitt om propaganda. Eller liksom hur, hur man styr den stora massan. Och, mm. och då finns det ju till exempel Edward Bernays har ju skrivit böcker. Alltså Freuds bror. Ja son, just det. Ja. Som levde väldigt länge. Så man kan ju kanske misstänka att han vet. Vad man skulle kunna stoppa i sig Och ja, leva det, länge. Man... Ja. Du vet ju de här typ David Rockefeller blev 101 år. och sådär. De blir ju väldigt gamla. De här mm. personerna. Som sitter och styr. Och, och rekommenderar mm. oss. Att äta sådana fleromötade fetter. Men då kan man ju mm. tänka sig att. När de sitter bak bakom stängda dörren Så är det väl inte det de. De smaskar i sig direkt. Nej men precis och det är nog kanske så. Och jag tror också liksom det här med att, att människor förlorar uh, förståndet. Och blir dementa och så vidare. Jag, jag är inte säker på att det behöver vara så alltså. Mm. Utan det kan mycket väl vara så att, att uh, vi kan uppnå en ganska aktningsvärd uh, ålder med uh, förnuftet dessutom förnuftigt i behåll var jag menar det som är viktigt också det är väl inte egentligen att leva länge utan det är ju att vara frisk när man lever mm. men det är ju fruktsvårt med, med eh, alla stackars äldre med eh, kroniska besvär mm. eh, och sjukt som, som ja de lever ju inte längre vad. jag menar det mm. Ja det är liksom det och mycket om i ett liv då förlorar man ju livskvaliteten och man kan ju ha bra livskvalitet och leva kortare liv och vara lycklig ja, av precis. det liksom. Än istället för att hålla på och lida hela tiden. Så men liksom hur var det man dog för då? Var det, man liksom dog knallfall i principer så var man frisk ena dagen och sen så dog man av något som låg bara. Ja, jag vet inte. Man... Ja. Jag menar man, man man hamnar ju inte på, på sjukhuset och eh, blir proppad eh, diverse olika mediciner, eh, kolesterolsänkande preparat och så vidare. Mm. Det råkar man inte ut för att det är nog det som eh, kan starta eh, det långvariga borttynandet. Mm. Tyvärr. Eh, för hade man så här äh, gammelstuga. Eller liksom äh, där barnen brukar väl ta över gården. Och så hade man en äh, liten stuga då, liksom, som de äldre generationen kunde bo i. Äh, och kanske mm. hjälpa till med, med det som de kunde efter bästa förmåga. Då, mm. Och så få, få dela av barnens äh, slut och att de kunde liksom. Jobba in lite mer föda än vad de behövde. Och så ge till sina föräldrar så att de kunde överleva. Och då kan ju de också vara en del av liksom. Sina barn och barnbarn. Och, och liksom se en mening i sitt liv. För att det är liksom. Det är nog många äldre som liksom. Man blir inlagd på en institution. Och så liksom. Meningen. Hos den institutionen är bara att. Försöka hålla det i liv. Sen är det inte säkert att man gör det då. Eftersom man ger felaktig kost och så. Men. Men det är ju inte att ge den här liksom mänskliga värmen liksom medkänsla och så utan det är stressad. Nej, men det där är väl lite så jag, jag menar det ju, finns ju många äh, ålderdomshem där det är väldigt bra det är väldigt mm. skön personal som verkligen bryr sig om äh, de äldre liksom, så att äh, men visst det, det jag menar. Ja, det, det är väl också en sån här grej som har växt fram i Sverige som är lite underligt det här med, med ålderdomshemmen och synen på åldrandet och det är någonting som kanske är, är, det är väldigt annorlunda i, i andra kulturer och jag menar, det är väl, jag menar man vill väl inte bli bara bort eh, undanstuvad eh, när man blir äldre själv så, så, om man tänker utan man vill ju gärna vara med i familjen och mm. Och se vad som händer va. Och det, det, det är lite synd att vi har den här synen. Att. att uh, uh, ja. det här med hur en kärnfamilj ska se ut. Och så här. Ja, ja. Och det jag, jag tycker det är, liksom... det är intressant. Jag har jag gjort det ända sedan jag var yngre. Det är liksom höra äldres berättelse. Om hur det var förr. <laughs> och liksom. För det är ju egentligen. Bara så vi kan liksom. Ta reda på. Eh, vad som hänt för, för att eh, vi vet ju att media ljuger och de stora händelserna som hänt i världen att, att det är mycket lögn och så men man kanske kan fråga eh, mormor eller farmor liksom, hur var det att leva under andra världskriget med de här eh, man fick ju ransonering av mat och liksom, eh, hur klarade det sig eh, ni, liksom, när, det, liksom, när tyskarna Stoppade införselen av mat, att liksom man fick producera maten själva. Jag höll på med gengasbilar. Och, och sånt. Man kunde ju bygga om bilarna så att man gick på, på ved istället. Mm. Uh, ja, ett förnyelsebart bränsle kan man ju. Ja, precis. Ja. Det är, jag menar, vi kan säkert göra jättebra uh, bränslen av de, av de råvaror vi har i Sverige. Vi har ju pratat om det tidigare, mm. men det är, också liksom, det är ju det här. Det ska ju vara det här olje. Uh, mm. oljesystemet i va och man, man, man säger sig vara för väldigt mycket annat va men jag tror att uh, det är nog inte riktigt uh, uh, ärligt jag tänkte på det också det här vi var inne på jag var inne på förut det här med att, att uh, uh, det är så mycket som man så att säga av, en, av ens av en liv som man tyvärr kan misstänka är, är, är fake och hoax va Mm. Och, men vi, och vissa saker kan man ju lätt eh, <skratt> plocka ner och undersöka med den vetenskapliga metoden. Då, va? Så att, menar, det är ju inte så svårt att, att fatta det att det här, det här med månlandningarna kunde inträff, inte inträffa, va? och att, att raketer faktiskt inte har någon möjlighet att, att fungera i vakuum. Det är inte fysiskt möjligt. Nu var jag där igen. Mm. <laughs> men sen finns det ju andra saker som det är lite svårare att veta liksom. men, men man kan ju tänka sig att jag, menar, jag tänker på det här med, med, med kulturen och sådär och, och jag menar eh, man, och, men man kan ju förstå det att, att eh, jag menar det växte fram eh, folksrörelser på 60-talet och så sådär och då, då ville man väl liksom kontrollera dem man ville kontrollera sitt motstånd va. Och då gjorde man väl kanske det med, med olika de här rockgrupperna och sådär va. Jag menar, man, man har ju hört rätt mycket om att han den här eh, sången i Doors var det va. Man Jim, Mor och... Jim Morrison. Ja just Jim Morrison han var, han var son till någon högt uppsatt eh, amerikansk general va. Eller hur var det. Ja general som även var inblandad i. Um, the, the Second Incident of Gulf of Tonkin som USA ja. sedermera nu senare då erkänt var en påhittad event och det här eventet använde USA som en föranledning att gå in ja. i Vietnam och med x antal uh, dödsoffer som följd och då har man då Jim Morrison som var liksom en anti, han var ju den här antikrigshjälten då. Att han sjöng ju massa att oh, we, don't, we can't go into United States. Så då har man liksom en fader som ja. är inblandad i själva hokset Och en son då som mm. som um, spelar musik för att vara mot kriget då. Mm. Mm. Nej, så det, det och det jag säger där också det är att det blir, för det är lite alltså det där är ju grejer som man inte riktigt kan angripa med den vetenskapliga metoden då och kunna utröna om vad som är sanning eller bullshit va. Mm. men så att ja, det kanske är så liksom att, att mycket av, av den här kulturen som man har växt upp i och musiken som man gillar Ja, det kanske var några kluriga bak liksom En, en, en dold agenda i det. Men jag, jag, jag säger att jag bryr mig inte riktigt om det. Jag, jag gillar den musik jag gillar. Mm. <laughs> Så ja. Det, det, det äh, får vara en del av, av min äh, verklighet. Mm. Ja, det är lite ja. samma budskap som Mark Dowling förmedlar. För äh... Ja, just det, ja. ja. Var uppmärksamma på... Eller det är bra musik, men var uppmärksamma på de budskapen som ligger bakom. Mm. Och, ja. ja, det kan man ju se på... Nu svävar vi in på lite saker, men den här Eurovision Song Contest. Där var det ju Madonna som... Det var ju, <laughs> <laughs> såg du den, eller? Jag, jag kollade inte på ja, Eurovision, ja, ja, alltså det var ju för att hon gjorde ju bort Alltså det var ju, alltså, ju, alltså, ju något fel med hennes äh, mikrofon. Eller, alltså det lät jättekonstigt liksom. Hon hade något ja. jättemärkligt uppträdande. Och, och, och hon råkade tydligen sjunga falskt. Jag, såg, jag blev lite intresserad av det. Det var ju, det var ju lite på tapeten då. Så mm. såg jag någon sån här äh, musiker som tittade på det där. Så ja, hon har nog någon auto -tune, auto tune som ja. inte fungerar. Ja, som inte fungerar mm. som den ska va. Och sen så hade de ju då bytt ut eh, ljudet på eh, det där inslaget när man, när man sökte efter det på Youtube då så att man inte skulle höra hur Madonna sjönk alltså. har de gjorde det <laughs> Men hela, hela den liksom symboliken som finns i den som hela Europa sitter och kollar på Eurovision Song Contest. Och så liksom är det i princip uh, satan som. Uh, eller det är ju satans symbolik i det hela. Liksom, hon har det ena ögat där. Uh, liksom har, har hon en lapp för, och så har hon en uh, kappa. Och så är det en uh, massa som springer runt i munkhoper och bär runt på kister och. Uh, ja. Det är, och sen så sjunger de Not everybody gonna make it Not everyone is gonna last Så liksom det är väl ett subtilt Budskap också till att Nu är vi nära slutet på något sätt Det tolkar jag det som i alla fall Ja som så. kanske kan vara Men det är väl också mm. det att Det är ju det här Toilen, Ferva. Man ska ju sprida rädsla snart, jävla nu, nu. Nu drar vi ju proppen här. Nu, mm. Det ska ni vara rädda för, va? Och vi har all makt och vi har all kontroll. Men jag vet inte riktigt om det är så. Mm. Men de är ju gärna, och jag tänker på det här med Jag menar, alla sådana här superkändisar och band: de är ju liksom suspekta. och de, och de är väl angelägna om att, att, att befästa våran världsbild när, när de gör stora konserter så jag tänkte på det när jag var på Coldplay för något år sedan. Mm. Det var en sån här stor konsert, Och jag menar ja, jättebra konsert, jättekul men det är en sak som jag liksom verkligen aha, oj, det var det hur de hade ett sån här eh, lite bildspel på eh, eh, vad heter det på en stor skärm. Och då var det liksom, det var det mycket raketer som flög, och det var mycket månlandningsbilar som kör grejer. och såna här grejer. Ja, just det, vi ska liksom. Maniera. Det här ska vara något självklart, va? Det är ju mm -hmm. liksom. Ja, det... Man inte, vara han själv... ähm, Bono i YouTube hade väl någon så här direktkonferens med ISS på en av hans konserter. Ja, visst, nej, men han väl, just det, han sjöng ju duett med någon på, på uh, rymdstationen. Ja. Alltså, ja! visst. Ska man säga att han eh, var inte någon tidsfördröjning där. Nej, men då, han satt... Det var, var väl han... Eh, vad hette han? Den här, han med mustasch, vet eller, han heter. Ensam, han spelade kanadensam, ja. han spelade gitarr. ja. Ja, Vilket jäkla spektakel. Alltså. Det... Mm. Men det, det är ju skönt att man, att man i alla fall har, har nystat upp det där. Och för. Ja, men det, det är ju som. Ja, vad är det här med Nasa? Liksom? Ja, det, det, är en, det är Disney för vuxna. Eller det är liksom en, en, en dockisopa som pågår då, va? Mm. Men eh, man behöver inte följa den om man inte vill. <laughs> så. Ja, och så är det ju tyvärr med hela vårt media. Mm. Mm -hmm. Men eh, det finns ju väldigt mycket media som innehåller väldigt mycket intressanta saker. Och då tänker jag ju på, jag har som sagt, jag har börjat gräva i gamla böcker. Och jädra var mycket intressant. Det finns i de här gamla böckerna, och det är också intressant att se. Du har också pratat en gång Martin, att alltså, vad sofistikerade. Människor var på den tiden i sitt sätt att uttrycka sig. Och vad, vad kloka resonemang det finns liksom som man inte mm. hittar idag. Tyvärr Nej. så är det ju så här att ja, världen blir dummare. Ja. Vi, vi, vi går åt det hållet va. Det, det är liksom... Eh, ja. Så och så tror jag att vi tror varje generation att de är smartare än den tidigare generationen. Men mm. det, det var väl något sånt uttryck som du hittade... I en riktigt gammal bok också. Du har den du läste från 1910, förra avsnittet. Ja, just det. Ja. Ja, man hittar verkligen en guldklimpar ibland. Alltså, och folk, många, de är fantastiska på att uttrycka sig i många här äldre böcker. Mm. Verkligen. Ja, men vad säger du Martin? Nu har vi avklarat det här med hälsan. Vi har inte, men jag tänkte på det. Vi har inte gett några sån här konkreta råd. Liksom. Nej, vad ska, ska man göra? Ska du får väl avsluta med det då. Dels så, en sak som jag har glömt att säga också- det, det är ju det här att man... Alltså i sån här... Man vill skapa... Eh, dels så jag menar de här officiella råden de behöver man ju inte ge mycket för då liksom att Livsmedelsverket och så vidare då va? men sen vill man ju skapa väldigt mycket konflikter och röra så att det finns ju en det finns ju ändå alternativ hälsoscen eller vad man ska kalla det och jag, jag, jag kan ju se det att många av av de här sakerna som framförs där är väldigt märkliga och, och, och jag, jag kan se att, att det förekommer en hel del desinformation där tror jag. Men det får man väl liksom ta ställning lite till var för sig. Men samtidigt så det som att man kanske inte har tid att liksom gå till botten med allting. Va? Men det är ju en del som hävdar att man ska ja, man ska bara äta grönsaker. och man ska bara äta frukt. Eller man ska gå omkring barfota och, och, och, så, vidare och så vidare. Det finns väldigt mycket... Uh, olika märkliga budskap och jag tror att man, man är angelägen om att <tills> uh, skapa en förvirring och, och uh, rådlöshet inom det här området så att, så att det man får göra det är väl liksom att försöka uh, tänka och framförallt pröva själv för det är ju faktiskt inte så farligt att bara pröva någonting men det man kanske ska tänka på också när man prövar någonting. Det är väl det att man får hålla på med det ett tag innan man ska märka någon effekt va. Man kan inte, man kan inte liksom typ ändra sin kosthållning. Och sen komma fram till efter en vecka att nej det här funkar inte va. Utan man får hålla på faktiskt några månader. Om, om man ska se eh, någon konkret skillnad. Mm. Och någonting som jag tycker att ni kan pröva gott folk då. Det är ju det här att. Äta mer näringsrikt och eh, giftfritt. Och göra det lite mer sällan än vad ni gör idag. Och sen också eh, plocka bort eh, andra potentiella gifter som ni kanske får i er varje dag. Och då tänker jag på eh, flårtandkräm. Mm. Väck med den. Det finns jättemånga bra flårsliga tandkrämer. Ja, det är svårt att hitta eh, i butiken jag... Ja, ja men på... det, hittar man, det hittar man på nätet och sådär. Ja. Och, och sen kan man ju borsta tänderna med bara kokosolja också om man vill. Mm. Och just det, och det har jag glömt att säga också en produkt som är väldigt bra till exempel att skölja munnen med, det är ju kololialt silver. Mm. Det är en höjdare. Mm. Mm. Uh, och, och, och varför det funkar vet jag faktiskt inte riktigt, men uh, för jag menar det här med bakterier och så. Men, men jag har använt det uh, länge med väldigt gott resultat. Uh, mm. När jag haft lite sådär ont i tänderna så har det funkat. Uh, men vad var det? Just det, vi skulle avsluta här. Uh, uh, och, och, men alltså testa det här med att äta mer. Näringsriktigt och mindre giftfritt, och då tänker jag på att ni ska äta eh, det var som någon sa: Att eh, er mat ska inte bestå av in ingredienser eller, eller innehåll utan den ska vara alltså, enkla eh, råvaror helt enkelt. Ja, så, lite, så lite innehållsförteckningar som möjligt. Ja, precis, så lite Ja. Och, och har, ni, har ni grädde i såserna av maten så blir det gott. Och, det är och, då, de inte... och då ska man välja den som har 40% och in, det finns en som har 36% som är eh, lite längre hållbarhet. Och där gör man också någonting eh, konstigt med den här, grädden här för mig. Ja, ja just det. Man, det är väl någon sån här man slänger i eh. Uh, grädden tror jag det heter det är någon sån här konsistensgivare nej för fan det ska inte vara något det ska vara riktig 40% grädde ja mm. och den andra den smakar ju lite konstigt också mm. så jag vet inte varför man skulle köpa den ja. och sen en annan grej som jag tycker ni ska testa också det är ju det här att uh, sluta äta frukost och det mm. låter ju kanske konstigt men testa det för att då är det så här att att som sagt det här med att, att, att få ut gifter och så. Det behöver kroppen hålla på med en längre stund va. Men så länge vi alltså om vi hela tiden tillför mat va. Då måste kroppen hålla på med matsmältning och bryta ner maten. Så att det här med att ha ett, ett längre uppehåll från ätandet. Det verkar vara en höjd. Och man kan tänka sig här, liksom att ja, man blir, blir man inte väldigt hungrig då. Nej man blir inte det utan kroppen vänjer sig vid detta och, och så småningom så, så blir man inte hungrig för en, för en fram till lunch. Va? Men det kan ju vara lite jobbigt i början men, men testa bara det. Och som mm. sagt tycker ni inte det funkar så kan ni ju gå tillbaka till att äta frukost igen. Men det var bara ett <laughs> mm. gott råd i Alve och det har varit liksom en, en sak som har fungerat väldigt bra för mig. Ja, mm. nu ser jag dem Nu, nu får vi eh, runda av här tror jag Klockan mm. börjar bli mycket Jag ska upp och ha min sista arbetsdag imorgon Men sen blir det semester Ja Det blir Så gött. så att jag får, vi får önska er en glad sommar Allihopa. Ja, så Har du hoppas jag att vi ser så många som möjligt Den 28 juli Precis mm. Det ser vi fram emot Så ja, äh, ja. Ha det så bra i sommaren så länge Så så hörs och ses vi. Så. Ja, så får vi Adjö. hoppas att detta kontroversiella avsnitt och alla de andra avsnitten får finnas kvar på Youtube och Spreaker och att det inte händer något konstigt. Mm. Vi håller tummarna ja. för det. Ja. ja, som sagt ladda gärna ner och lägg upp på de plattformar man nu, nu tycker. Det är liksom bara sprida det fritt. Ja. Okay. Och ja. ladda gärna ner såna här böcker Och köp böcker också som Martin mm. gör mm. Ja, vi behöver Spara i, i förråden nu jag gör <laughs> Ja, jag menar så Ja, okej okay. Ja, på återörande, ja. hej hej spaces what are we living for abandoned places i guess we know the score on and on does anybody know what we are looking for another hero another mindless crime behind the curtain in the past Yeah,